den 22 maj 1937, efter att ha spenderat ett par dagar i New York, som ni kommer tillbaka till eftersom ni följde efter Francisco de la Vega från Merida. Merida! Ni, hade, ni ville prata eller utföra våldsamma handlingar med dem. Ja. Eller mot honom. Jag är inte med honom tog jag inte Ja, är... och... <laughs> jag skulle. <laughs> och eh, han har en ursäkt med mig och det här är vill utföra lite helt på anledning. Ursäkta mig. För en <laughs> <med allting. laughs> Vi skulle i alla fall till Long Island där vi hade spårat ja. den här nyss ett eh, ackvar ja, för, för uh, goda kontakt i The Car Clan. Där taxigen en Bob Macar säger på Bob Macar två cyklar. På en adress på mm. Long Island. Kan vi Så inte telefonera och vara en uppdragsgivare och se om vi kan få lite hjälp? Helt, vi vi hade Det ju den här det helt polis, Hjälp? Eh, du menar alltså vadå? Du, om se, vi ska åka ut och titta till se, ja, det. Ja, senast här också som se, blev ja. alldeles elmördad, ja, att har hjälpt eh, från han mm, ja. ja, det var ju kopp Maccop eller hur ja. ja, heter han? Bob Maccop. Ja, det har. Ja, det var det. Oh, här <laughs> Nej, men <laughs> var inte jag har noterat men jag tror att vi har <laughs> <laughs> ut och fyllt i den luckan. Hans kusin. Men Maccop. Senast vi gjorde det, då fick vi ju några sådana här spritindränkta irländare har jag för mig. Ja, precis. Mm. Det gick ju jättebra, de skötte hejvilligt och träffade ingenting. Jo, men, ja, men det funkar som kött sköld. Ja, det är En bra. Det förklarar <laughs> det, det, det de ju ja. med galant och när vi, skulle vi, vill, vi, så det så jag vilja säga. De drog spektakulärt. <laughs> <laughs> men när vi tog med oss en guide i ungen var det någon som fick en kniv i axeln. <laughs> du vet Jingles-doktrinen -dok i frittslang. It's good to bring company, gift enemy, someone else. Just, <laughs> just så det har ja. vi Det satt, det satt. Det är också han som säger surprise but six. Ja. <laughs> no chance of lubricants. <laughs> <tryckligt> Och sist också. Sista som hände var väl egentligen att ni fick refresh och build points. Just det. Ja, det ja, blev bra var. på en massa grejer, kommer jag ihåg. Mm, jag blev lite bättre. Vi, vi på det var en massa dem. grejer. F fullständigt oslagbara. Måste <skratt> stoppa. Det var... tror inte jag var... uh, <skratt> Det får inte någon. Uh, alltså, det, det var. Det räknas som kapitelslut, vad ska jag säga. Mm. För Jukatan, och det får ni inte använda igen om ni skulle åka tillbaka dit. Nej. Jo, framåt om vi åker så är det nog vi pendlar till Joghurtand. <laughs> <Ja, ja. laughs> oh, <laughs> oh. Kanske ska åka <laughs> ja. du åka handen list. 20 000 dollar på flygbiljetter från Mikrobok. Det är roligt att flyga. Du missade en Och ni samlade, i, ni samlade i Hangard för att eh, nu ska ni ta ett tur med den här Dela Vega, har tänkt. Yes. Ja. ja, vi fick ju inte eld upp och spränga saker förra gången så vi Jag måste, tror du skulle säga bara, <laughs> bara, bara att en, en enda kultist. Ja. Åh. Ska vi Jacko. Då en köttmur då. Ja, ja men du, du, bra, bra, bra, bra. vi vi ringer och beställer oss en köttmur. Ja precis. En köttmur tack. Vi <laughs> <Till> Long Island några <laughs> yeah. Kanske drive through. Mäckningval. Mm. Mm. Jag ser framför mig att vi verkligen stora har. Det är ju Det måste finnas kontakter som kan avvalas. Det har jag funderat på mig. Du har ju kontakter under ja, det här. Ja. Mm. Du skulle möjligen kunna skapa fram lite folk som, in, som kan avvalas. Ja. Som mm. inte ingår i familjen då. Sådana som till och med kan Sådana här håll. Ja, eller sådana som gör vad som helst så pengar. Ja, går det Ja. Så får man ju vad man betala för. Alltså, vi vet inte vad vi vi vet inte hur vi kommer att behöva. Jag har ingen aning. Om hur det ser ut till någonting? Nej, Men vi får, vi till, en, vi får väl vi vill, vi får skicka ut våran så långt Hur långt är det? är det till Long Island? Ja, det, det kan då. ska vi se dat. Men karta över nog. Men eh på trafik redan då tror jag. Men mm. säg en timme en och en halv kanske. Ja, men då kan vi börja åka dit och, och, och eh, kolla på. Ja. Mm, innan vi hyr in mindre mer. Det är sant. Och or irrelevant street dogs så där. Vi ska samarbeta upp med så. Vi är ju ett pirat. Ahoy! McGoon. Never McGoon säger. Den Jack Sparrow han heter. Med parrots. Ja, nej men vi åker och rekar då. Ja. Ja. Adressen uh, har ni ju, och uh, taxi eller hur... Just det, det, har jag ju inte skrivit, men jag sa förra gången att Frank, uh, Körns-piloten, uh, är oh. yes, jag så att säga mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Bye Frank! We like you! Fuck off, säger en råk okay. <laughs> I, I didn't hate you! <laughs> nice to meet you! Någon tid? Jag har tagit fotopar det är så And he was never heard from again. <laughs> Last picture. Of mm. ja. Uh, ja. men vi åker väl i bilar yes. Ja, ni tar ut i, Med vi egen bil bilen. Juho, juho, Vi hela ha. gänget eller Ja, oh, vi kan väl Eller Läcka alltså, vi spaning. Har vi något annat vi vill göra? Vi kan väl köra ut i området och så kan vi väl uh, Liksom sammanstrålar på något ställe Och uh, utgår därifrån Ja, får kolla upp hur det ser ut vi, Det är lite svårt att veta hur det ser ut Sådär, ja. bara mm, vi, vi, äh, Kan inte serviceböster åka ut till Till Fälloröstighetsbibliotek vill... Här i det här området Ja, någonstans i New York finns det ju <laughs> Blånägman är det finkvartéan Eller man har man ja. släppt av? Ish. Ish Ish Nästan finkvartéan det är ju nyakparkering. Mm. Mm. Delvis kan man säga. Mm. Fint parkering mm. i stadstecken. Mm. Det är nästan att jämföra med landsbygd jämfört med Manhattan. Mm. Okej. Okay. Det är större trädgårdar, alltså. Mm. Större hus. Man har sett den kallmaskin in i staden jämfört, jämfört med Manhattan. <laughs> ja. Hur som helst, så. Ja, jag hittar den adressen och kör runt lite vid gatan och ser så hur. Adressen, ni kör till i alla fall. Ni kommer fram. Det är ett äh, ganska nybyggt ser ut var. fint hus. Tvåvånings. Det har en sån här bred äh, ingång med äh, italienska pelare. Äh, dubbeldörsingång. Stor grusad äh, ingång till ingången och en Skapligt stor trädgård. Det är lite. Det är nya kanske, och det är inte så mycket äldre växlighet här. Det är lite planterade träd som kanske har stått i ett år eller två. Är det ingen rör trädgården? Nej, det är ju stängsel. stängsel. Eh, sen samtidigt är det inget som. Det är inte överdåd heller i det här området utan det är slags över snitt i material nytt år. Och... Mm. Och eh, grinden är så pass stor Att man kan köra in eh, för, och Längre bort bredvid huset Ser ni också att det är En garagebyggnad det står en bil utanför Där också. En bil ja. Ser vi något folk som rör sig ute på grästen Om vi körs bil lite helsakta mm, nope. det, det, det här är väl Från Om inte lunch skulle jag säga att det är nu Uh, men det är ingen ni ser ute. Uh, finns det någon vaktkul liknande vid uh, infarten? Nej. Mm. Hallå. <laughs> Nej. Men det är låst grind. eller så. Det måste vi nog inte få kolla. <laughs> ja, jag tänkte om det var så här ganska uppenbart. <laughs> Äh, Kraftig med kom eller stor hänglåsbord. Heal out private property. Nej, ni ser att det är en slängd eller? No fruit basket. Toff Se upp för men det här såg väl inte så farligt ut? Nej, det här är ju rena... Vad skulle kunna hanka fel? Det är ju som en skogspromenad ju. Ja, vi promenerar in. Ja, vi gör det nu. Och helt oförbarhett bara, woho! <laughs> vi, vi ser inte ens över molnet, släckar molnet över huset. <laughs> ja, ja. Det... Mm. Och det är grannhus. Att säga. Det är grannträdgårdar. Vi låg bort till granhusen Ja, det är stängsel i stängsel, men det är ganska stora trädgårdar. Så husen är en bit bort. Mm, men det är tillräckligt närvara för att är hålla oss. Ja, hypotetiskt. Ja. Ja, om det är någon ute i trädgården så lärde jag höra höra. Ja. De är ljudanfänga. Däremot är det Garotten? inte mm. men Det bygger på en är det skod eller något? Ja, någon. De... Så Halv. Det är inte exploaterat utan det är. Någon vars Slyskog och skit Dessa som att tagit på skyld Spryg in denna väg Lite för bra kanske Ska inte vara så negativ <laughs> Nej, men Det är det är Det är bra att hålla att Närma sig huset på då, liksom. Mm <coughs> om vi skulle liksom bidra vår tid och köra lite... Invänta mörkret. Ja, och invänta mörkret och kanske till och med invänta en dag. Alltså, ligga och spana lite. Ja, det är en gott en mm, dag. Vi vet du... inte hur länge till den Nej, det är sant för sig. Nej, vi har fast... väl och tror tro att han tänker dra vidare, va? Mm. Men han har med sig den här tjomen som hade huggt Giacomo, va? Eller? Kan det vara? Ja, han var Kan vara, han Visst, men, vi, vi. <coughs> <coughs> Nej, men vi misstänker starkt att jag... Mm. Nej, men i så fall så är det lika bra att ta det kanske redan ikväll då. Nej, jag tror ni red ut det där förra gången. Det var tre som åkte från Merida, men bara två som åkte från Mexico City. Så det. Så är det någon som är kvar i Mexico City eller... Men vi kom fram till det, att det var, det var han den den skadade som... Mina. Det behöver oh. vara kvar oh. Det mitt då ja, Det är var... Jag har till och med skrivit här att det nog var bara som var med honom. Han, han rör sig han. nog inte. Inte hon Nej. <laughs> Så han är nog kvar där, tror vi. Ja, det är teori. Ja, jag har till och med skrivit här. Jag tänkte mer att om han hade med sig den skadade så kanske han blev några dagar för att liksom ja, ja, stabilisera nej. honom. Men då eh, kan vi inte räkna med det så då måste vi kanske in ikväll. Mm. Ja. Då, då är det dit med McCoons och company ikväll helt enkelt. Mm. Skadar du inte hållit på i alla fall. Tids, nej, nu har någon mm. att knuffa fram mm. sig. <laughs> en <Emma. laughs> Ja, det vet jag. är går för på Fantastiskt Jag är glad för jag är glad att få en del det. Får jag den största? Jag Bra för mig. Nej, men det blir bra men vet du, känns mm. mm. mm. Det är huge får du. Hur, <laughs> du hur Hur bra är det med kontakter. Vi fixa lite. Jag är inte helt säker på vi faktiskt behöver, alltså, då, men... Nej. Mm. Jag vill heller alltså att det här går, det går till lite diskretare. Jag tackar på att det är ett hyfsat tät område. Mm. Ja. Diskretion brukar ju inte Och det här är vara några fällan namn, om man säger så. <laughs> men det är en sak om vi liksom är i någon stad ute i så där vi bara kan sticka därifrån, eftersom vi satt allting i band, men För nu är vi liksom i New York... Hur, man, hur många förväntar vi oss finns i huset? Det är typ minst två. Ja, två. Kanske någon lyckligare. Och vi är... Ska vi ha med oss service överhuvudtaget? Eller är han bara full? S service kan väl sitta och i någon bil någonstans. Sitta på ja, <laughs> eh, så, Tänk mig om vi liksom är... Är vi fem stycken och vi förväntar oss tre då borde vi i och för sig kunna ta dem själva. Men... Det är nog några fler än tre. Men fem stycken borde vi liksom kunna klara det på. Vad skulle kunna gå fel? Eller? Stopp Det där! Ja. Jag bara säger att jag gärna har någon framför mig. Men det, det är ju bara jag. Liksom. Jag är ju bara en liten vis. Och jag är läkare och jag står ju på fler <laughs> ja. Nu ska här köpta in Och fick vi tågen då eller? Ta hem för dela vägen. vi går Han vill inte bli faktiskt... för vi ska vara diskreta. jag vill, vill hellre ha mindre operation Jaha. Mindre ego. Du vet diskretion ja. som vi är så bra. Och sen av. vet ju jag karaktären att dagarna jag går och nektar produktionen. På ja. ja. Pågår. Okej okay. Ja det. Parti i Mycket. Nu gör vi det här på en gång. Helt igår. Se. Jag måste din mikro. Ja. Black. All right. All right. All right. Ta med dynamiten din right, med Black? Nu ska vi. Låt oss se lånarna nu. Ljusmystik exploderade på Long Island. Mysteriskas ex. gas Mysteriskas ex-kron. Vilket kostbiförd. Den <skratt> Nej, <What? skratt> det stal jag från en. Och <skratt> det, är oh, det är copyright. Copyright. Det kostar pengar. Mm. Jag för det var på engelska så alltså. det är inte alltså. Ah, okay. Då har jag med så mycket pengar så vi får. Jag <skratt> var lite stöd, då är det där, det roligt lokalisering. localization. <skratt> Ska vi försöka smyga oss in på baksidan då? Det är och planen. Ja, eller? Eller låts som man bara mm. mm. Jag Nej, gladare för att det la. Ska se sitta i bilen och, och en mabit ifrån huset och har kalk på framsidan. Ja, ja. bassan sitter i mabit och bara ser gatan ner eller mm. någon som mm. ser långt till fick bilen mm. också. Så exakt. ska han själv. det är någon. Nej nej är Nej nej nej. Nej nej nej. Nej för ni är i är inte. Jag misstänker jag att han känner, det. Det. Menar, om han ska ha vakt måste han i något sätt i så fall meddela om med mm. det är någon som kommer. Tidigare har ni lokaliserat två små flaskor i specialsyda fickor i, i, i rocken. Men ni misstänker, misstänker det finns... att det finns minst dubbel så mycket. Ja. Han kan kasta almålet och hoppas att de kommer. Ja, busser kommer inte på det så Jo, visst du att Klerr? Ja, jag har ju sprikt bara... ju också när han det. är ju med sidan ja, det är, bensin, ja, det är inte han, så. Och hjälpte för då. Ja. Ja, just det, det är så han signalerar om den som alltså kommer. Ja. Äh, men, äh... Nej, men han får sitta i flygbilen med att hon, Han får sitta på så långt ifrån och sen Okej, okay, kan in i skogen med flygbilen. men Nej. finns det några vägar så här bakom? Liksom skogsvägar eller någonting som no. man kan... Ni får gå regeln. Mm. Det ser rätt så otillgängligt ut där borta. Vad kör du om ut? Någon, något... Det ah, ligger lite fram att det är andra hus. Liksom det är en mitt i. Ja, det är, ja. Okej. ja, men på lämplig det... plats sätter vi honom då. Läpplig plats. Närmsta lilla parkering där folk inte tycker det är konstigt att besitta någon super i bil. <skratt> Nej, det är ju för... Det vill säga på andra sidan. <skratt> ja. <skratt> Nej, men det låter som en. Eh... Fantastiskt plan. Fantastisk plan. Mm. Um, och vi gör det, jag ska smyga in. Jaha. Ja. Okej. Okay. Det har så bra. Ja, det Då känner vi hela gången. Och och jag över. förstår inte. Vi skulle göra fri eller så ni ett jävla spel det här. Eller, karaktärs... <skratt> <skratt> eller ikväll då gör vi det. Ja, på, <skratt> på en enda gång. Jag går Jajamän. tillbaka ska, jag ska lägga in sex domar och lite grejer bara här och göra ja. i väskan. Gör ja. Mm. Är det så att vi ska försöka ha någon som har lite koll på det här huset under eftermiddagen här eller är det inte någon idé kanske? Nej, jag kan göra det. Mm. det inte om. Du får ju inte så dit så är det ingen där så bara, ja får ja. <tryll> det ingen humma <tryll> då men behöver Älka du några du... ramnation eller någonting vi kan fixa ja mer så jag är jag, jag, jag är jag <tryll> <tryll> är stakt allt i ja det har vi det så vi har väl med oss något litet vatten va? jag har en liten smita med det jag har två Mm. Jag har rökelsekart på min equipment men den här kanske inte är med mig just nu. <laughs> Släppar den efter dig? Man vet aldrig, <laughs> det kanske är så stort sånt här. Men, jag, rökelsekart var lite lagom stort. Ja, jag tror det. Mm. Och i och för sig är det lite... Man vill kanske ha det med sig nästan... Du. Jag har det all... i jag... Jag väskan. Ja, men jag har det inte. väskan är väldigt stor och tung. Jag har ju en ryggsäck, jag lägger den här. Men marscheten kanske jag inte behöver. Nej. Han ja, mm. borde larmbör bli skrämmande effektiv På sån här Vapen nu och... Nej. Jag jag för kul Ja, men he han, han tänker sig att han ska börja jaga fasan sen. Ja, <laughs> Ja, men lyck. precis. <laughs> Det borde väl effektivt. Och vi går i mohol på sommaren. Ja, ja. Men skjuta på dem samtidigt. Mm. Puff. Jag har... Mass fasad. Massas fasad. Ja, Mass ja, våld. Mm. Ja. Nej, men vi gör oss i ordning, och sen så möter vi upp och inväntar mörker. Ja. Mm. Sen smyger vi oss. Klädselmörk. Ja, mm. lilla händan. Kläd, Klädgångsfärg. Mm. Ja, ja. Så gör ni. Mörka byxor, mörka ja, grå Mörk, mörk Men mörk skydd också. Det är egentligen eh, mm. lite, tar emot lite tror jag. Men. Mm. Mm. Så alltså, jag undrar till typ, vilket håll går ni? Eh... Vi kommer från skogen, eller Från skogen, ja. ja. Kommer det lite invänta mörkret, smyga igenom eh, buskagen. Eh... Säg att vi inte behöver slå för att smyga igenom skogen. Det kallas redan där. Vänta på möket. Det är ju sex timmar väntan då. Ja, ja, men, alltså ja, men vi har ju hem precis innan och så att säga. Vi har ju sett Jakob och honom. Vi har ju varit Jackomo Jackomo där och spanat under och spanat dag. hela dagen. Ja, hela dagen. Mm. Mm. Medan vi har varit och fixat det vi behöver göra och sådär. Och sen har så vi hanterat och... ja. Sen äh, återvände vi ett in precis innan mörkret och, så och så mötte upp med Jakob Det honom. har sätt är ja. att. Uh... Någon timme efter att de åkte tillbaka så kom det ut en, en man i huset gissningsvis mexikan mm -hmm. uh, satte sig i bilen och uh, körde ut han låste upp grinden och uh, körde bilen och låste efter sig igen Så, du så nu det är det fett grinden Nej ja, du, du såg hur jag såg ut men det du kände igen och uh, körde iväg Hmm efter hur lyfterna Har jag inte driving förresten? Var var Ja, han mycket fin. <laughs> Han var så stilig så det gjorde <laughs> uh, Nej, Notera bilen, men annars den är kvar. Okej. Okay. Precis sådär en timme eller en halv senare så kommer bilen tillbaka. Okay. Samma man klipper ut och öppnar grinden och kör in och stänger efter sig och kör ut huset och går in i huset. Han har någon kasse med sig. Hipok groceries, The fiend. Det var en mm. <laughs> Snart levereras den nu. Jag... Jo. Just <laughs> <laughs> det. Vi måste ju fight from coyudio Jag Ja, så fuktkoj. Det var det var... fick du vart sådant där för ja, mig. <laughs> <ja, laughs> det där då fram. <laughs> <häras> vi, vi, vi, vi har med smörgås och är till så Är det eller, eller inte så viss vad heter han? Giacomo. Han har ju ett insamlad utan till Flera timmar ja, utan, mat. utan. <häras> Ja, han kan väl inte vara full sen. Nej, vi ska pritta oss Nej, men jag bara tänker på att dricka eh, Giacomo lätt Nej. Nej. <laughs> Om man är tillräckligt töstig. Han får den ändå. Ja. ja men smörgås. <laughs> det kan gå. Ja. För... gången <laughs> för var det rått uh, oh, ja, fina vin. Parmaskänka i alla fall. Parmaskänka. På smörgåsen. Alltså, nej Nej, det tror jag inte. Men det är inte som mamma gjorde. Nej, nej hänmaskinkost och grejer. Nej, men förlåt oss. Har vi någon rollspelskampanj här? Nej. <laughs> ja, ni kommer tillbaka. <laughs> <laughs> och jag antar att ni sammanslålar med Jack och Mo, mm. Någonstans. Det gör vi. Oh! Hon får ju lera på att du är hungrig. Jag har mosten. Jag <laughs> är nog rimlig och hungrig nu. 6 ja. <laughs> timmar staycap. Mm. Mm. Ja, skulle ni samlas i skogen och smyga i mörkret mot huset? Det gör ja. det är väl ingen jätte tät skog, bestämmer jag, utan att det är smygbart. Man kan ju följa stängselbåp. Ja, det kan man, man göra. Fast hon syns inte. Är... Är... <laughs> <och syns. laughs> <att ta> <laughs> lite amatörmässigt kanske. Nej, men, men vi, vi, vi, vi hittar väl någon lämplig liten runda. Det finns så ju kan... någon garne längre bort som har en lite mer eh, laschfull eh, trädgård med massor av buskar och träd och slängs, där man som man kan smyga längs handstängseln. Ja, ja, men då gör vi det. Fantastiskt. <laughs> vi smyger så fint så fint. Det är en nu är ni i skogen bakom mm. huset. Ja, yeah. smyger. Hooray. Tysta, tysta, tysta, tysta. det klätter väl över Det är bara ny. Det är en athletics. Oh no. athletics på alla? Oh, vanlig, ja. Fyra eller bättre. Ska man spända lite kanske? Ja, för Ja, spända nog två och så oh, jag fick fyra. Fyra fick jag. <laughs> Vikten jag ja. in. Skulle det väl lite ja. halv. Jag ah, fyra. <laughs> är alla över? Ja, ja. ja. jag det jag. spändade in och, och slår tre och fick 4. <laughs> we're to too good for us. Yep. Now we're gonna oh, die. Oh, är ja. so tired. Nice. <laughs> ja. Ni nej, ta Hej, master. Måste ja. vi slå för black? Jo, ja. ja spända för att... spända något spända någonting. två ja. ja. oh, ja. nu har vi en fem knackaröder också bra mm. bang no. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh, boing eh, har en, en liten eh, inte en altan men inglasat eh, liksom en sån här litet eh, orangeri uh -huh. A conservatory med en egen eh, ingång okej okay. Men. vad egen ingång till egen ingång. ja okej okay, Mm. Mm. Då um, Får vi väl kanske försöka smyga fram det i mörkret då Ja Det är rätt mörkt här, det finns inga lampor eller så Utan det är rätt så. Vi tänder ficklampor Ja, bra idé, bra idé. Då ser vi då, Vi ser att det är tänd i Minst var det tre rum Två ner och ett pågående smykar väl mot uh, mm, ja det är den vägen vi ser att vi kan ta oss in mm. eller? nej det var vad har vi där då? då har vi, ja. vi gå på då. Uh, är det stealth? ja mm. Mm. och det är vanlig uh, vanlig stealth jag spänner två jag oj kul. Cool. jag spänner två också oj <låder> åtta nio <låder> Det var så men slog nitt så att då, ja. Snubbla lite, men mm. ganska avtyst. Ja. Ha han går. Det <skratt> <skratt> verkar inte ha rätt om det i alla fall. Ni är ju färma. Vi är. Alltså, <skratt> eller Lars kanske ska slå en istället också. Förstår. Uh, mm. Han har ett poäng, so. eller två ja, poäng menar. Mm. Kanske inte spända. Uh, Kör utan spända mm. uh. tre Tvistar. <laughs> han har blivit snubba lite på varandra. På vad till... Vad skit? Utis lock. Var det någon lockpick något sånt? Ja, klart hade jag med såg kan du. Mm. <laughs> jag provar. Ah, tre, goda hem. Dessutom. Nej. tre. Men då får jag får prova. prova. Är det så man spändar också? Om man vill. Nej, ah, jag spender. Jag har en. Det här är ett vanligt lås, det ser ut som. Ah, men jag spändar inte då Jag behåller min etta. Fyra. Mm. Ja. Fyra. upp det låset? Jag har lättare på det förutom dig. <laughs> Okay. Det är så här man ska göra. Jag tar honorna. Jag har gjort det lätt. Ja, bara staring at it. Oh, ja, ja, bara... <laughs> ja, det måste vi göra. Ja, jag har Ja, Om ni går in så är det. Det gör vi. Nu lite är lite, plant och det är lite Uh, ja. Ett par bord och några förtöljer Och en dögthuset mm. Och en dögthuset På var det då? Det är inte det intros Haha! Så säger Så säger jag Ja, <laughs> den oh, är inte. Haha! And then we die Horribly <laughs> Horribly horrible, horrible death mm. Ja, öppnar dörren på gläntar och kikar in. Äh, här är en form av bibliotek. Ser någon personer inne? Nej, det är mörkt här också. Här finns det inga fönster. Det finns inga fönster det är mörkt? Mm. Oh, that's gonna be a hard start. Ja. ja, lyser det... Ser man att det är någon dörr någonstans som man ser att det lyser i sprängarna då? Ja, det finns en dörr till höger som lyser underifrån. Mm. Mm. Och en Ja, jag har ju sagt att jag en som lyser. Mm. Det är ju den dörren där också, men den lyser mm. inte under. Alltså så Men måste ni Nej, men då ger ha... <coughs> <coughs> ja, du en ha liksom. Jag har ju. Kan man få någon ljuskälla? Jag mm. fick Vad ska vi tända sig lampor? Ja, det är jävlar då. Jag har bott i Oslo och lite Ja, fast det för sig det fick i, här inne kan vi använda dem. Det finns ingen fast ljus som kan Det finns. Det är bättre att använda dem här ja. än att snubbla över <gör> ting Och Nej. ligga i en hög och inkommer hela. Ja, precis. Mm. Kan vi inte vara helt runt så lite och sen så gå bort den dörren som är släckt för. öppnar den lite försiktigt. Ja, och lys, lyssna först. Öppnar den och kolla om det bara är där inne först mm. Mm. Mm. Så gör vi. Fantastiskt. Det sketch här i Här festen. Nej, det är inget sånt. Är bara att typ lounge eller så. Det är fastor också. A library for keeping company. Nej, nåt. Nej, en entit. ja. men vi, vi kör någon hade ficklampa. Ja, oh, ficklampa. Då tar kanske någon med ficklampa täten och smyger in oss lite i till den släkta gruppen eller dörren? Dörren är släkt, det mesta. Ja. Yes. ja. ja. Den och så lite. lyssnar vi lite. Ja. Ja. Uh, det är tyst Fördelarna i hulen fastnar förbättrar Kikar in. Mm. Mm. Öppnar, uh, och, kika in. Mm. Uh, och det är mycket mörkt uh, Här finns det fönster då. Uh, och det här är uh, Mossan. Okej, är det några andra dörrar i det här rummet? Ja, längre bort är det en inte höger. Mm. Om du går... Lyser därifrån? Ja. Misstänk att det kan vara samma rum som var rakt fram från biblioteket. Mm. Mm. Är det så att det man ska är... försöka smyga fram och lyssna lite vid dörren och försöka avgöra mm. om det är folk i närheten av den dörren eller inte? Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja. Försöka avgöra vilken ja, dörr som men... är bäst att gå in genom. Jag lyssnar vid uh, dörren i köket Det räcker ju om du gör det, tänker jag Vi behöver ju inte det alla stå där Du hör inget där mm. eh, jag, När det blir lite brulant och kikar in Jag släcker vid eh, Där är det just eh, Vi kikar in lite försiktigt Det är hallen du ser en tappa som går upp. I hallen! Och du ser en dörr till ditt höger som rimligen är den dörr som går in till biblioteket. Och du ser en dörr rakt fram. Och så ser du en dörr till vänster och det är utgången. Mm. Till framsidan. Och så tappar du upp då. Mm. Det bästa är säkra nedervåningen först. Nu mm, lyssnar vi när den här dörren fler med. Mm. Mm. Ja, den är, ja. var den är var när till ja, ja. ja. Den som var höger ja. i biblioteket har ja. vi in uh, Nej det låter det uh. Let's lock the door Nej det är ju Visstänk jag det är ett kök Klir, klir, klir, klir. Disk, disk. Ja. Det är lite poslinsklir mm. på lite Ska <går> det vara kackelaxutrotare När vi var <går> <går> ja, det Vad <går> <går> en skånad bra Fantastiskt Jag är glad att jag inte var delad. Uh, en del det Den här gången ska vi försöka inte involvera hemhjälpen men, uh... Det tycker jag låter som en bra idé <går> Fixar vi det utan att göra det kanske Ja, jag, tror jag tror inte. att att det är välja diska själv. Nej, det tror jag på ser ni någon gång till källan Eller är den under trappen i hallen tror jag? Nej, ni har sett någon gång till den här källaren. det finns i Klart de har källan. Det kanske inte hade råd med det. Då ska han ha en I köket? Jaha. I <laughs> <laughs> står ja, ja. Liksom. Tänk vilken hemgjälp. <laughs> Det ska inte vara lika bra. Mm. Mm. Ja, om bara Nej, men då smyger vi kanske tillbaka då. Det är att han... Hur går det här så den individen som är i köket kommer ju och om, vi, om det händer någonting sen så kommer han Jo, komma upp på Det är en sak som är säkert. Är vi säkra på att det är en individ? Det kan vara två som ska en som, som takar. Ja, mm. så kan det vara en kock också som inte har gått hem än. Nej, precis. Nej, men nu ska jag inte vara sån, men alltså, det kan ju hända att vi stöter på en helt gäng där i. på I och för sig är det dumt att få en helt gäng i rumpan sen när vi ska ta oss ja. ut, men... Nej, men precis. Ja. ja Ja, come on Får bli med att av sig själv När dörren öppnas Piller med tvättpåse Hallå Jag har inte sagt något om att det står rätt i ready uh, I dörren står en uh, mexikansk man Med en bricka Med en tallrik på Ja mm. Eh uh, uh. <laughs> han börjar med att hosta upp brickan och helvete. Mm. Och sen börjar han greja efter något. Så nu är det lite... Nu är det liv i luckan här, för nu hör ju alla i hela huset för det. Ja. Vad ska vi slå på då? Readiness eller? Uh, nej. nej, det är mer lack kan man säga. Uh, preparedness. Preparedness är luck. Ja. Ah. Uh -huh. uh, det kommer in i biblioteket. Nej, hallen. hallen. Var hallen? Jag tror vi vi Hallen? Du har inte gått i in i Hallen, men vi var i biblioteket. Ja, nej då hände inte det. Jag tror vi var i Hallen fortfarande. <laughs> vi stod lyssnade på honom <laughs> där och så nu kanske vi hör honom gå ut då. Ja, är inne i biblioteket så hör ni en dörr Ja. Ja, Ja, för vi stod ju där och diskuterade. Ska vi ta honom eller ska vi gå? Ja, jag tänkte, jag tänkte med att vi stod i biblioteket. Men ja. Om Tänk vi alla tänkte ja. det, så känns det inte som fusk. Men om nej, någon jag... tänkte något annat, känns det som att jag är fuskad. Kände det kändes ja. mycket mindre strategiskt att uh, stå i God, där där just, jag. det står i den ljusa hallen. Jag var livrädd för att i den ljusa hallen. Ja. Nej, nej. Så då står ni i biblioteket. Ja. Ja. Okej, ni hör en dörr öppnas. Ja. Och sen stängas. Blir det sedan tyst? Nej, sen hör ni någon som går i tappa. Men in i köket är det... Ja, ja ni lyssnar så det verkar tyst. Jag kikar in i köket. <laughs> det är ganska modernt kök Tont. Inte riktigt rent Ingen person Ingen person Good <laughs> Nu har vi säkrat bottenvåningen Yes <laughs> Nu kök, det finns även en dörr Som Jaha. Ja Som Du som, som är köksinspektiv Som står där Så <laughs> står där så det certain death Öppna <laughs> den Nu <laughs> står så står morgonen. Vet du chocka? Jag väckta den också. Där jag. Den blir till en trappa som går ner. Mm. Oh good. Oh, yeah, we're on the basement. Yeah. Lock that door. Yes. <laughs> Bakvänd <locksmith. laughs> mm. uh, Finns Det en stol i köket. Mm. Ja. Kana kila den uh, stolen åt trappan. Just det så att ingen kommer upp från källaren. Vi ser det bo på vilket håll det är så Mm. Himlen öppnas mm. den ju mm. Mm. Mm. Mm. Annars är den ju i vägen När mm. man kommer tappat ja. Preparedness då mm. du Får du lite lack här om stolen passar mm. Fyra lögre mm. Sex Ja mm. Stolen passar, du kan kila fast mm. hey. Det är bättre att få låsa dörren Än att öppna dem, säger jag, Nej, jag, dem. Nej, jag vill... Konstigt, man visar det så Ja Bring it on. Ja, då kanske vi ska, måste ta oss ut i ljuset tror jag på sävlarna. Då måste vi ju se. Att... Ska vi vänta på dem här inna och dem om, om den kommer in, eller så ska vi springa efter nu bara? Jag vet inte om man kommer ner igen. Mm. Men det, är så. Men det är kanske dubbelt och står och vänta allt för länge också. Ja, precis. Ju länge vi är här och jag håller, håller på så att få på det, Ja, Ja, precis. Också. Jag vill härifrån så fort som möjligt helst. Men Ni har i alla fall gått igenom medelordningen. Hej! ordningen. skydde jag mm. mm. i eh, ja. ja, men då tar vi oss upp för tappan. då. Ja, det gör vi. Vad skulle kunna gå fel? Jag då kommer min gasmask. Vem går först? Black? Nej. Jag kommer gå först. Jag kommer du... gå först. Sen går det är ställt i tappan, tror du. Fattig. Vem har alltså, det mest ställt mig. Då. det? Har, han har mest ställt det, men då går black. Det var väl du skrev på nu. Jaha. Ah. Ah. Då har han 0. Då, då går jag för honom. Om han ja, ska slå för dig men då. Då ja. ska, ska ni man ju lägga Victor Lars på nedervåningen. Han kan stå här och, och stå på oss. Hej! <laughs> Eller han kanske kan gå för att prata Eller ska vi ställa honom i biblioteket. Man kan kolla igen biblioteket. Ja, långt fram till det. Är kanske sju är på, på Black. Jag såg också sju. Och sju på mig. Mm. Jag spänner en. Och slår ett. Jag kommer att smyga upp Sofia. Black kommer efter. Black smyger upp Sofia. Och hon kommer ner. Ja. Du ändrar ordet nu. Sen alla har kommit upp och smygat upp och så kommer. Bam, bam, bam. Men jag landar på Victor Lars <laughs> <Ja. i tvängen. laughs> Nej nej, du tar det ju för Det Bara att du gör det utan att uh, Utan jag att Jag få fel hita. skor på mig idag <laughs> Nej Klack, klack, klack, klack, det? Jag, visste, klack, klack. Jag, sliter jag sliter av Jag sliter att kvinna var trist Det är inte <laughs> Uh, en, uh, ni, ni, har kommit upp, ni som har kommit upp Står i en uh, <laughs> I en förarget grupp <laughs> I en korridor. <laughs> ja. Där det finns tre dörrar I korridoren, uh, Två på högra sidan och en på Nej, en på högra sidan, två på vänster uh, Han har anstängda Ja, för vilka lyser det? Uh, från de två till vänster uh, Den första dörren öppnas Får man gissa så fort jag börjar låta så börjar de göra sig redo med vapen Jag är redan redo ja. Jag vill bara, bara timpika dig innan något. Ja, och, och. vi har gjort oss eh, Ja, och det tittar ut en, en man där Med pistol Såhär <laughs> Om möter två men med pistol, Nej, ja. en man vill. <laughs> två ett... två två. Jag vet inte om han var, var. Ja Black också. Ja, han no, också. No, ja, tre. Nej, det med, har han inte. Med en en han klapparande kvinnor efter. Han har faktiskt en Tommygång. Ja, inte direkt inte. Utspelat. Har han har Ja, han är ågeln bäst så han har en pistol. Följ då min Ja, det har jag med? Uff. Har vi låtit gemensamt här? Nu börjar det bli farligt Yes Jag kommer väl upp stultarna någon gång efter När jag har börjat skjuta kanske okay, Jag vill inte börja skjuta nu. Ni har inte det? Nej Men du är uppe! Woohoo! Är <skrattar> <skrattar> Här är ni! <skrattar> Vad händer? <skrattar> Ser ni något? Ni <skrattar> är bara tyst och stilla va? <skrattar> Det här är lite oklart vem som egentligen är aggressor i det här läget. Så jag kommer att be att få vad ni har i Firearms pool om det är det tänker använda. Ja, och vi 12. 8. 11. 8. Okej, okay, ni först. Okej. Okay. Nu finns det en large sänkeros. Nej, alla först i jakkom. Uh. Jag vet heller inte bara jag skjuter i min gång, men. Uh... Det kan gå ner för tappan igen. Ja. <laughs> Oj, förlåt, <fedor>. hus <laughs> Tack, boss! Du är Kommer du med fruktgojterna? Det har vi inte lagt. Ja. Det är ner i biblioteket, eller <hör> hur? Jag kommer att först stå där, vad? Otroligt. Jag klappar upp, men jag har nog fått upp till stol är jag med, eller min lilla revolver. Och du kom upp ungefär samtidigt som du yeah. handlättade. Did I do that? Oh, yes, you did. Sorry. Uh, nej, jag skjuter inte ut, jag bara väser liksom, uh, drop it. Ja. Oh. Uh, egentligen, ja, fast du... Jo, du kom upp samtidigt, så det är inte riktigt. Ja, ja. Ja, jag. Jag vill skjuta, men det är väldigt inte men... Så att eh, jag bara siktar och ser hotfull ut. Under <laughs> doktorn är bara att det blir en väldigt aggressiv Rörelse ja. så smäller det Under mm. ögat. Jag. jag har ju... <laughs> jag är ju läkare trots allt. Jag kan jag, tyckte... jag spela två poäng inte med dig, så? Äh, sex. Mm quick knäck. Hoppas vi. Asså alltså, vi fick behöva för vad några som som ger honom där ögat. Ja, det Jag kan ju inte ta alla liksom, det måste jag infatta. Och så så. Oh, shoot me. Eh <laughs> uh. Han sänker pistolen och släppar det. Mm. Jag gissar att du står närmast, jag måste och försöka ta hand om Lennon nu. Han sparker under den lite, så att han inte försöker ta den igen. väl mot honom? Känner jag igen, honom? Nej. Nej. Ingen av oss gör det. Jacko må känner igen. Jaha, det är samma som var tidigare gick ja. Jaha, det är han... Mannen som körde iväg i bilen kom tillbaka. Mm. Välens sämsta fick. Jag <laughs> <Han> körde <laughs> iväg i bilen och kom tillbaka. <laughs> Mannen som handlade på IKEA. Mannen som sätter sig vid den och försvann Ja Ja Ja det får. Det Här står vi nu <laughs> vi, ser, vi ser ingen bakom honom va? Eller, vi Nej vi kommit det är svårt att se för sig ifall han står i dörröppningen mm. Nej, men någon borde kommit ut har vi, har vi liksom dörrar bakom oss nu? Nej Nej. Jag har tre framför mm. mm. Bra Ja, jag vill bara bita ja, musk. Jag de att komma fram i korridoren. Och eh, ner på knä. <hör> ja, han går ner på knä. <hör> jag håller huvudet riktat mot honom och eh, säger: Dela vägga. Uh. <hör> Väckar ni? dörren till, eller? Ja. Alltså vet du gårna dit. Jaha. Det någon vad heter någon extra? Ja, han han är, i biblioteket. Han är i biblioteket. Det är väl han och servicen. <laughs> <laughs> ja, precis, alla så visken. vad va bra det här var. Vilken mm. bra idé att lämna honom. Men dela vägar på tåget i alla fall. Ja. Mm. ja jag kunde men uh, Ja. Men men nej. jag jag sitta in i rummet så är lite fint. ja vi ja, de andra det är siktar på en... honom fortfarande, tror jag. Mm. Det är något eh, ja, sovrum. Ett sovrum? Ja, ingen vi, annan vi, mer. Och... Nej, så är ingen under sängen heller. Mm. Nej, det Nej. står eh, halvväten tallrik på bordet. Ah. Så. Mm. Så det Okej. Är det ser ut som någon form sovrum, gästrum. Mm. Ingen del av alltså? Nej. Men då är... Ja, jag vet inte. Det är ingen som har med sin en pannarör. <laughs> Men... Jag kan henne en liten lagom så Ja, han är ju expert på sånt. Mm. <laughs> jag ser inte det för jag står till i i rummet så Okej. Okay, uh... mm. jag, uh... jag säger till dig inget dödligt, säger jag till dig. <laughs> I came mom <on. laughs> uh, damage. Uh, players may always announce that their invasions are use, using the scuffling attacks to do non-little damage. Choke holds, unlocks, body blows and the like. Uh, that I, that's why I do it to try to... Force, unconsciousness... To try to... Zonibus löper. Oh, I oh, got so this one too. Yay, three! Yay, <laughs> three! Ja, men ja. du kan bara försöka igen Så jag tänkte inte ja, okay. slå hans försök Att hålla sig vid i minnet Utan du följer senast Jag kommer igen Tre, tre stavar slag i huvudet Så ligger vad är det hårdskan duns, duns, duns vad gör du han behövde sova lite ja, nästa dörr lyssna på den som är släkt också när vi går i bilen hade Delavägga varit i samma rum som den här snubben kom ifrån så hade han ju kommit ut vid det här laget så det något vi kan avskriva ja, det var det sen är det två dörrar till en till och en till vänster det lyser från den till vänster Kanske vi ska med den höger först. Och den vänster samtidigt kanske. Höger är. Tyst, tycker ni. Mm. Vänster. Var också tyst. Kan vi knacka på? Ja! Vad fint! Jag går fram och knackar på. Alltså. Ingen upp. Vad <laughs> ja, fals? Oh, <laughs> Okej okay. Men är det då var det kanske han som gick ut från köket Förut med då? Nej. Va? nej det var någon Nej. gick ut från köket? Ja det, var ja, det var han som gick ut från köket. Så det är kanske äta. bara han här då, mäddord. Det vet jag. Om inte någon i källan. Mm. Ja. Ja, nej, men vi vi kollar väl. Han pekade ju klokt. att del av de vägen var där. det ju? Nej, det är inte. Ja, men vi, vi tar väl öppnad och kollar in då? Ja. Mm. Så. <snar> I den vänsta. Den är vi lös. Mm. Mm. Ja. Eh, vilka vill göra det? För jag tänkte att man skulle ställa sig sån här mot den dörren eller man mörkt. Mm. Just to be safe. Ja, någon slår att se en relation på den. Liksom. Ja. Black gör det. Mm. Här ja. står det med Tommy grannan. Mm. Det är tillräckligt. inte med tillräckligt intimidigt. Och vi andra, vi öppnar. Ja. Nej, när mot kontor. Som jag sa. Och ingen. Det är, det är tomt. Det är tomt! Ja. Okej. Okay. Finns något här, skrivbord man kan kolla igenom lite? Ja, det finns. Är det mm. är det att stå öppet Nej. Är något annat? Lättare rummet. Nej. Då får vi väl ta den som är mörk och kolla in det. Ficklamporna högst upp. Mm. Och kanske vapnen också. Ja, precis, det är med. Messvapen, och ja. en liten lampa. Tippe fast ficklampa det i, i min packning på båten. Jag får gå dit jättelångt ut mig dit. Ude i Jaha, vi ska kolla den också. Ja, ja naturligtvis. Självklart. Ja. Det är ja. ja. Det var nogta inne. Det verkar vara Sovrum, modellstörer. Mm. Det, det är en nast bedroom. Det ligger någon och sover i den. Det gör det. Mm. Ah, är det elektrisk lyser eller är det... Det är det va? Det är elektrisk. Det är elektrisk lyser. Men då tänder jag. Äh. <laughs> ja, du tänder. Jag tänder. <laughs> ja, det ligger någon, en person i ja. sängen. Ja, och... okej. Okay. Sov tills alldeles nu <laughs> ja, ja, <okay. skratt> det är det. Ja, det är inte en Är Vega? Svårt att se, men när personen vänder sig om så ser det att ja, det är något sömndrucken. Han kiske de la Vega som ligger där. Ja, men se god dag då! <skratt> ah, senor de la Vega! Du vill utföra det <skratt> här som anledning. Man... <skratt> We have grievances. <skratt> <skratt> alla, tre, alla fyra måste ja. sikta på dem. Hello! han själv så här. <laughs> ja jag går och rycker den Det jag har en reklamation ja. Ja, på en guide. <laughs> han har stil i pyjamas. <laughs> oh, fantastiskt. I uh, <laughs> han så eh <här>. uh... för <laughs> <håll> och, tråkigt och ses, <laughs> Alltså, men det tycker inte vi. Vi har varit letade efter det ett tag nu. Det blir svårt att komma ikapp. Det var lite av tanken. Haha! <laughs> ja, ja. Jag vet inte hur ni hittade mig, men... Det gjorde ni ju uppenbarligen. Ni kanske inte ligger på att dölja och spår som ni kanske tror. För övrigt, all magi är inte ond. Är ja... <skratt> mm. <skratt> Gud... Nu låter han tro att vi kan det. Att det var så att vi hittade honom. Jaha, mm. <skratt> oh, nu ska de döda mig förstås. <skratt> Nej, inte direkt kanske. Tycker de sen? Imorgon kanske. Du vet nog lite mer om du, uh, vad du... Vad du ger sked av om chichen nu ser sull. Kan vi prata om det? Jag har inget annat för mig just nu. Så bra! Får jag prata? <laughs> Vad är det för ritualer som ni brukar hålla där egentligen? Ja, ritualer vill jag väl inte kalla det. Vi, eh, vi som är ättlingar till Sjorshull, vi eh, offrar lite saker där ibland. Saker? Mat. Värdefulla saker, i delar. människor istället väl också. Jävligt. Vidriga människor. Annars är det... Försöker vi mest hålla fort därifrån faktiskt. Så du tyckte det var en bra plan att försöka av oss? Ja, det fanns ju ett litet problem med ja, att det fanns en expedition som han sig i tidigare... Så kommer den expedition direkt efter och vill ge sig ut dit. Och kommer då att hitta en massa kroppar förmodligen. Ja. Bättre då att se till att expeditionen försvinner, en banditräd kanske. Mm -hmm. Också ett, ett få jästmält kan man säga, för då kanske det är en affär som vill ge sig ut i Kishin. Och det är ni som lärt ha järn för expeditionen? Ja. I'm proud of it! <laughs> ja, jag varnade dem, precis som jag varnade er, att det var en dålig idé Ja, men då trodde vi inte att det var just ni som skulle försöka möra oss. Det <hör> Ja, mitt samvete är rent. Hur ja. <hör> mycket är det eller vad han gjorde nu? Va? Vi har ju läst de här papporna. Va? Annars anteckningar. Ja. Hur mycket arterial och sånt där, vad han inblandade i? Det står lite så mycket om det. står mest en medlemsförteckning. Mm. Mm. Det var typ en medlemsmatricum. Och monster och spökarna som är där ute. Hur håller ni ifrån dem? Jag att det inte går dit menar att vi absolut måste få lägga ut. Ja, för och blidka och Då in en storm, så kanske vi åker ut och lägger ut mat. Prata om att ni har offrat människor också. När ja, gör ni det? Hur ofta? Ja, inte så ofta. det? Klockan sju. <laughs> Räckte <direkt> inte <efter> bingo. Skulle <laughs> du över till ett mörk bibliotek? <laughs> <laughs> och oftast är det ju smidigt att offra jag kan så, jag kan så djur Kanske kör vi ut till Människor är ganska sällan faktiskt. Och också människor verkar inte bry sig om vem gör de kolt som all? Please do tell us. Ja, det är ju Chochul folkets eh, gud. Mm? Och så nu bor ni i Chichén Chochul. Elaborate. <laughs> ja, precis. Och det är den antika Maya outcast-folket som den att jag, jag härstammar ifrån. Och uppgift, min uppgift är att skydda kischen för skull från inkräktaren och att ja, hålla organisationen igång och se till att guden är nöjd och ibland försöka blicka honom när det ja, in monsuner eller stormar eller det händer olyckor. Och... Vet du någonting om den nektarproduktionen i runt med världen? Vad för något? Nej. Mm. Med Just det går Goldsmalle SS honesty för keepersmöte. Ja ja, det. David, den begam för knippas med <hör> munnar. Liknande? Mm, nej. Avbildningen av det är ju att han har en ganska stor mun, det men det är inget som så eh, att förekommer i superliknande. Hur var det med de där pelarna? Det fattade något på dem. Här, när vi var på väg dit ut. Uh, mm. Jag var fort på vägen dit. Kan ja, just det. det var Jag var fort Jag snubbade ju ner på någon. Och gick vid någon annan. Jag tror att det är själva ljudet som fattas. Uh, varför gör han det? Högst upp. Så bild... Tror ni såg på en av pelarna halva mun, en typ. halv mun och en lång tunga. Mm. Men vi, vi berättar om det och så frågar vi vad, vad har hänt med resten av pillarna. Det är ju långt innan min tid. Det finns inget dokumenterat om vad det har varit. Nej. Inget beskrivet i några texter eller hur? Nej. När pyramiden har särskilda egenskaper. Du kan använda något av dem för De flytta sig genom. Nej. Vad Det är inte som. <här> mm, <här> x-nej. <här> har ni stött på några konstiga varelser så när ni har varit där ute och offrat? Eh, Inte jag personligen och det är väldigt få som överhuvudtaget har besökt xxx <här> eh, Men visst har väl kommit tillbaka berättelser om eh, att eh, någon form av övernaturlig valse, boxkunnals sänderbjud förmodligen rör sig i, inne på området. Och när vi lägger ut äh, mat eller sätter ut djur eller människor, äh, ja, lik, äh, så försvinner de We noticed. <laughs> och så kom det då en expedition ifrån Mexico City som ville ut och rota efter någonting de trodde att de skulle hitta men... Ja. Vad var det de letade efter? De ville undersöka pyramiden och området efter någonting. De var inte så specifika. Vi gick inte de pratade om bortifrån i alla fall så vi fick lösa det på ett annat sätt. Men det var alltså dina anställda som tog hand om den expeditionen? Ja, så de gick inte hädan på grund av det som fanns på platsen så att säga Vissa dem mm. kanske Ja, rapporten är lite luddig men så vid jag har förstått så i alla fall leddes de in där Det skicka saker och ting sig själv kanske Ja, han har de där flinkinjarna som sköt Pila också. Mm. Mm. Som inte var mm. där. Mm. Var inte huvudet där spetsade när vi hittade så Eller någonting? Jo, mm. ja. kan det de var det inte samma som... som, som det inte som med... den här som husar i sig ja. måste ju vara något annat. Nej, de som är sin de som är ja. ja. ja. där. De, de. de som sköt dig. Ja, precis. Vi utbröt en eldstrid och de flydde mot Shishin och Su och resanerade min... Mina medarbetare så att det där kommer att så sig av sig själv. De fick rätt. Här <laughs> Händer något spännande. Jag har ju stått och idlat en stund. <laughs> nej, eh, vi har... Eh, De var bara där och sen så sa vi hej hej. Han, han fick ju pistolwippa då. Oh! Ja. Han hade ju han lite lugnare. Någon liten ja. kompan där? eller? Ja, ja. precis. Okay. Och nu, sen hittar vi där det Han och låg och sov i sin säng. Mm -hmm. och han tyckte det var väldigt jobbigt att, att hitta dem. För att vara honom med att tända. Juhu! <laughs> Men hallå! Han, mm -hmm. han verkar inte ha någon koppling överhuvudtaget med de andra Nej. efter kulten. Det verkar vara två helt frånvila celler om man säger det. Visserligen en mycket obehaglig person, men... Samtidigt tror jag att han har en då. ganska bra roll här. Han hindrar ju effektivt den andra kulturen för att ta sig in på Det är Mycket vittigt. Mm. Jag var nästan på det här, och tillåtade jag att använda dödligt våld mot mm. den här snubben. Och då är ju ja, frågan då, vad heter nu, vad är din uppgift egentligen och hur ser du på guden? Så att säga. Så att säga. Ja, precis. <skratt> <skratt> ja, precis. <skratt> Din uppgift, vad, vad, vad har du som uppgift egentligen med 227? Med alltså vår uppgift, är, det är en gammal organisation. Jag ävde den här uppgiften av min far. Ja. Och det, det går är ut på att ju. skydda 227 från inträktare, mm -hmm. kan man säga. Och himla folk från att komma dit tänker enkelt. Ja. Och, och blittka guden. Och om ni inte blittka guden, vad händer då? Så ja, det är en naturkatastrof och lite jobbigt besvärligt så. Okej. Okay. Ja. Och då har ses stannat slipbanden där. Ja, det är väl. Ja. Frågan är ju Nu du vet hur vi han man är. vi behöver ju inte är en väldigt otrevlig lite kul det här också i för sig. Mm. Det jag men... Fint, det är mer en sammansatt förening av likasinnade. Mm. <laughs> det är som... Äh, ja, precis. En studiesik. Syns CF. Ja, det <laughs> <Kynchukyf. laughs> <laughs> är <här> Nu kom jag in i, ja. Nej, men... Det äh, finns ju fulare fiskar. Mm. Han, ser att han han, han, han, han, han, han det, det han gör det är ju lite nyttigt ja. också men det är inte bra. Riktigt. Nej. Nej. Mm. Och, ja, vi, läkar... går, vi går bara ifrån och så gör vi så. Ja. Som lä läkare och så <laughs> vet, vet inte jag om jag vill att han ska göra det för han kan ju handlas. skära lite igen. <laughs> <laughs> <laughs> vi kan ju göra det till. genom ja. att vi vet vad han Jag jag är på ganska ...gott humör just nu totalt. Eh, vilket är det Det är bara en sak vi vill veta. Säger den andra Golgoroth eller någonting. Nej. Hmm. För kan det finnas en, en annan kult- eh, ...som är verksam omkring i världen och gör alltså lite mer dumheter. Man kan man fortfarande säga att eh, din gud- ...är samma som en annan gud som heter Golgoroth. Som är samma som en... ...vad var det? För? ...fisher from outside. The Liar from... Blower, ja ja ja det var ja ja skickade av den kunden. De var ja efter något specifikt namn, nämnde de ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ni jagar eller eftersöker eller... Ja vi har, vi har Vi har Business med dem Av det våldsamma Och eh, ni mm. gjorde så, mm. faktiskt En ganska rejäl tjänst När ni eh, undanröjde den första expeditionen Ja även om det bär oss emot erkännande. Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja, Jag, jag skulle tillbaka Jag kunde tänka, tänka mig att jag det där Med det där lilla modförsöket på mig <laughs> från din kompan eh, Speciellt med tanke på vad, att han var så inkompetent Vad har ni gjort med Juan? Han sov här ute Han, ja, han, han vaknade ingen gick Han ja. hade han blivit, huvudvär, blivit kanske. lite trött ja. Han blev akut ja. Ja. ja, ni gjorde ju rätt bra nummer på GMO Fast han kom och klarade sig Det var ju en halvkris Ja, jag, jag, jag, jag var lite EU-maken då, så det. <gör> jag har halv <gör> Ja, men jag är beredd att låta det vara jämnt Jag har ju skickat in mina bättre män till sjukhus för lång tid och. Det känns tydligen. Ja, Så, vi sticker härifrån och vi hörs inte av varandra igen. Och så fortsätter du med det du gör och hålla skumma och borta bort från Tidjesus för det är nog för alls bästa i vilket fall mm. och, och in in, inte få inte att offra människor Nej, och får inte ens tanken på att på något sätt utöka verksamheten mm. Nej, det är inte mitt intresse. Det låter... <snivå> mm. Mm. Ljud, det är det slipper det vi liksom träffas ljud. Ljud. igen Det vore väldigt Högst otrevligt För oss alla <laughs> so, so. Whatever. We're done here. Let's go. Good night, señor Ladega. <laughs> <laughs> På vägen nu till sömn. Och säger Lars. Menå, jag fick ju inte bränna ner någonting då heller. Nej, det där det det håller de släcker. Så så. Det blir släckt. Där, det är ung. Natten det är ung, Lars. Där, är ung. Ja, långt faktiskt ut för att till sin Ja, jag vill nämna att vi är övokade mord i hans i Men Nej, nej. Det är casualty. Ja, jag alltså. var, bygons, bygons. It Could oh. have been anyone, you know. <hör> <hör> Han är väl upptäckt det Han, han, han rockade, vi hade har också. Jag har ju sig själv <hör> För att ni förstår att hans hushåll ni att locka bort alla tjänare. Det är <hör> just det de är inte klar. Men vi sa att vi skulle låta <hör> det <där> vara jämnt. <hör> Vi rånade honom och skjutit hans personal. Ja, vi rånade honom inte, vi känner att rånade honom. Det hans kärnare att råna honom. Inkräktade konsummoder också. Det är en bra tillelse. Men det man inte vill, vet, tar man ingen skada av. Han verkar i alla fall glad att se går. Det skulle vi också vara. varit. Hate to see you leave, love watching you go. Naha, då går vi ut huvudet och slipper ju ja. skolan. Just det, ja. Och just så som live sitter och huttar i bilen eller mm. något. Ja. Jag stoppar ner börsen igen. Jag ska fått. Ja. Jag ja, stoppar in Ja, ja, ja stänger väskan då. Jag kolla ja, ska vi börja göra ordning för att resa någonstans vårt vårbeslut. Eh. Har vi inte lagt upp ett Malta, Malta, Malta, Malta, Malta för vi en rutt ja. Malta och så någonstans i Afrika va? eller? Inte väsentligt och sen, och sen och och China, Bangkok. Mjuka Afrika och sen Malta från Orbit. <laughs> <laughs> Malta, Etiopien. Malta först i alla fall. Malta, Etiopien, Bangkok Ja, Coca-Cola. Jag hade planen i min... Så man vet ju opingen på vägen till Bangkok på något vis, men... Det Kind <laughs> of. Liksom yeah, in the same direction. Uh, yes. Vi amerikanare. Ja, men det är ju utomlands. När vi är ändå ute och åker i svängen Malta. Det är säkert fanns. Då kan man gärna ta på vägen. Det är som, Skå <laughs> som skåning. Allting når de till Växjö i Norrland. Så. Ja. <laughs> att du <det> vet hon. <laughs> att <det> vet hon. Vad <laughs> det är <vet> <laughs> Ja. Yes, oj. Då eh, kör vi. Vi går ut och ser om service minst när vi medvetande. Slå en slå en nack. Slå en för att få nånsin mycket mycket fisk av dem. Åh, uh, ah, han är ju retpackig. <laughs> ah ja, då kör vi där. Vi knälar in. Vi lägger den en på bagageluckan eller nåt. Ja, bagageluckan är bra. Han ja, ni vill. Ja, ja. Är inte lämna inte uppen så här på riktigt på vad som händer. Så fast i taket. Men vad är det då? för, <laughs> för skummingen som har varit ute efter oss nu i veckan? Nej, mm. ja, det är ju antagligen. resten Nej, då är det antagligen resten av den andra kulten som har koll på oss. Kol, vad heter den? Bastards. Ja, det är golgoth Det är Golgoth-Bastards. Resten av Echeveria, det som han startade. Mm. Mm, det är det troligen då jag är. Så he, det är hela den historien som håller på med näkta och, och munnar och skit. Mm. We så don't att, like uh, the mounts. Så att, Nej, men det, det blir bättre liksom att vi vi vi lättar helt enkelt. och samlas på en plats där de inte vet vi att det är. Vi drar oh. till mark. Och sen drar vi. Mm. Ja, men vi har ju ingen frank så vi måste... foka båt. Vi måste nyttja andra transportmedel. Fantastisk plan Vi jag är mycket glad för att vara med om Vi, är, vi tycker det handlar om åka båt. Men. Ja, så ska vi få ta på en båtresa i New York. Mm. Okej, okay. ja. <laughs> mm. Where to go, where to go. Ja, ni kan åka till eh, Liverpool eller Southampton. Ja, det är lite närmare Vi kan åka till Frankrike misstänker jag också. Ta tar den vägen som närmast. Ja, Snabbaste snabbast vägen till Malta. Det är ju, vad skulle vi nu? Vi skulle till Malta. Oftast sker detta via Italien. Så är det, det är Orientexpressen ner till Italien och sedan vidare från hamn i Italien ner till Malta, eller? Kan gå eller så flyger man. Ja, det är same same, det är Blixt Rest of funny match. Vi vi har chansen att åka båt av Rentexpress inte no no det går någon inte på det precis för att så håll på någonting med Malarpren. Nej. Det finns ju ett hela kampanjer som utspelar sig <laughs> <laughs> för det. <hela vägen. laughs> där det går ut på att man blir <laughs> <rugg>. <laughs> <här> <här> <här> galen Nej, den <här> kampanjen så det är ju på. Så safe. Totally <här> safe. Let's go there. I like Låt oss åka ju till England. Mm. Ja, men det ja. Hemt, Men finns det ingen båt från England till Malta direkt så är det bara... Eller så ett futt Nej, det ja fast det är inte så reguljärt. Nej. Man kan ju hyra en båt om man mm. har tillräckligt mycket. Alltså då det... måste man kunna manövrera någonstans. Ja, det är folk mm. som gör det. Oh, <laughs> <laughs> men nej men det finns säkert <fors> båtar som går <fors> <man> säger, direkt <fors> ner i Medelhavet <fors> men Det finns och sånt. sånt. Men om vi tänker oss en snabba ombåtar de har ju Ja, De kör ju som Frankrike rätt över Sen kör vi till kan vi få mm. ta den rötten Vad sa vi nu? För du har ju New York, England och New York, New York Frankrike mm. De tävlade väl då? Ja men det var ju ständigt så Vilka som, ja, hade som, som snabbast. körde snabbast ja. Ja, och sen var det ju liksom... Men vill vi inte hellre hamna i Frankrike än i England? Jo, så vi närmare. ta tåget ner till ja. Italien Och, och sen puttra över det i en hårdbord. Vi kan ta tåget Antingen kan man åka från plan. Sicilien Eller från Marseille bort. Ja men då, då tar vi ju Ja men då tar vi tåget över mitt i Marseille i så fall. Och sen båt därifrån. Så blir det nog bra. Ska vi skriva upp det? Båt först till, vad sa vi? Frankrike någonstans. SMS Surf Death. Och sen tåg. Ja. till Marseille. Nej, men skulle vi inte... Nej, men nu är jag Vad skulle vi med båten då? Båt från Båten USA landar till? väl i Avellire. Ja, det... ja, det. Där då ja, då. Det... Nej. Kalea. Det skulle bli Calais. Ja, Calais, borde ja. vara någonstans. Och sen ta tåget över söderut mot Marseille. Ja, precis. Och så tåget till Marseille och, och sen till Malta. Malta. Ska vi köpa upp det här så jag kommer. Hur fan är det? Gör. <skratt> Inget dåligt hände på det. Han ska vara sådan. Eller jag tänkte och väljödda. Jag har det faktiskt. Det är två månader. Vi kommer fram andra spolen, Jesa. Nej. Det blir till sex. En av vi dör. Ja. Ja, en, två, tre, fyra, fem, sex. Nästa <skratt> <skratt> månad Det är som tar <skratt> Det är du vill jag. Det tar ta tio dagar. Inte mer. Nej. Det är sju dagar. på över Atlanten och så. Mm. Okay. Ja, ni kommer fram på elfte dagen. Jag säga. För det, ni ska ju ta bort till. Vad ja, har ni för datum då? Ni åkte den 23 alltså. Ja, för det var ju kvällens sjön när ni höll på med det där. Ja, då avslutar ja, vi vår färd. Vi tar det 34 precis. Men <laughs> <laughs> Fantastiskt, vi har uppfunnit ett nytt datum. 3 juni 3 juni Fan i Valletta. Jag har ju läst under den här tiden också Mm, vad har du läst? <laughs> jag har varit med i my, The Mythos Book Club Så att jag har läst <laughs> Jag läste de trevliga böckerna Och manuskripten vi hade Vad då. de det var inte jag i närheten Så, vad beter jag göra? Ja, nu ska vi Hur bakåt det här? här Vi fick läst innan Har du läst det ni hittade i Savannah? Ja, jag har ju... Och nu har jag ju egentligen bara läst i fatt om man säger. Men framförallt läst du igenom den här, vad den är, det... Blablabla, Eminates, någonting. Mm. Ja. Det är den. Mm, dripping Mouths. Ja, Testament of the Dripping Mouths, Eminates. Och Samsung Chanel. Den kändes som att den var väl den som var... Ja, det är väl huvudtexten vi har än så länge. Så att den kommer jag att koncentrera mig på. Ska vi se. Sen läser vi liksom så vi väl igenom allt annat som är av intresse. Alltså, vi läser igenom de här dokumenten. Vi tog väl tog ju dokumenten ifrån hans kassaskåp och liksom jämför lite om, det, om man kan se några spår åt Relationer här som de Misstänkte att det skulle vara mellan Goldroth Och Gokshumal Till att med att titta på den har du ju redan gjort Från början misstänker jag Men så sa du? Tittat på den? Ja, Ja. ja det, den är... det har jag gjort Ja. ja. Uh, reading it is far worse <laughs> <laughs> Två till tre dag ja. uh, Fyra poäng Mythos stability test Vilket innebär att du ska uh, Slå fem eller högre Watch eller, me Vad är det du måste slå? Sätt <laughs> Jo. Det gäller bara att slå bra, helt enkelt. det är ju fantastiskt plan. Så det är, ja. är, är tre kan vi säga. Ja, precis. Och sen har vi även över dokumentation. Får jag någonting annat utav detta? Får jag kofull mig först på det? Eh, det är... Eller är det bara när jag liksom blir knäppig? Det? det är bara när man... Eh... Montgomery Donovan besöker vi. Montgomery. Montgomery Donovan. Mm. Han har utfört experiment då med antagligen någon form av offer för att öka på eh, vad heter det? produktionen av näkta. En potent offer ger ett potent belöning eller potent sacrifice. Ett offer av stor betydelse, alltså. Uh, får kolla i uh, händelsen. Om det är något mer som... Uh, jag tror att till exempel Savista förlår att inte... Jag tror att Sanity beror upp i Tulemaitos, Ja, han har använt. använt Tulemaitos för Nej det var. Jag tror att han tror att det är våra att han känner att begränsad av Ketolomite. Ja, det blir ja, det. Den går ner. Ju mer Ketolomite just du får, ju mer Nassamite du får. Du. Mm. Ja, Chatten. Mm. Ja, sänks. Ja, den sänks. Mm. Uh, sen har han ju uh, lärt sig spell också som... Uh, ja. Mm. ja, just det, vid pyramiden är det. Så långt får han inte... Som, Nej, som ja, det finns vi, vi, vi, inte tillbaka på PMI. Va? Men det kanske är en helt annan karaktär som måste ta det snälla. smälla. <här> ja, men då så då är, då är du nog i fas. Så, I alla fall. Du är nog i fas alltså. Välkomna till Valetta. Yay, Valetta! Ett, Let's ett find Valetta. mounts and killen. En... En sten mitt i havet. Ah, oh, what about Själva Valletta I egentligen see. är öen i mitten. Nej, okay. ja. det är mm. en, ah, okej. Ja. Inte mycket stor. Det är ändå så att har du blivit någon adress? Uh, nej, det har, har ett namn. Vi har bara mont kommer det Donovan att gå på. Ah. Telefonkatalogen. <laughs> Eller postkontoret. Postkontoret då. Postkontor, ja. Så gör vi mot posten. Ja, vi orienterar, vi orienterar oss i staden inte allmt och in oss någonstans vettigt, men. är ja. oh. tyvärr sola gej här. Har ja. sol. Malta, Malta som ö då är en liten klippig ö i Medelhavet Söder om Sicilien en, en uråldrig Eh, sedan en länge bebodd plats. Eh, det finns eh, ända tillbaka till 5000 år för Kristus. Ryner. Eh, Sen har det ägandeskapet av ön har växlat. Det har varit romare och bysantiner. Och just nu så är det, det här är en brittisk koloni. Eh, de två officiella språken är engelska och maltesiska. Eh, Maltesiska är ungefär 50% arabiska 50% italienska Så <laughs> jag förstår ungefär <det> <laughs> <laughs> ja, Man kan säga 50% italienska Jag tror att det är typ 30% arabiska och 20% engelska Det är mycket lånord mm, okay. Sen förstår 70%. Ha, jag bättre, bättre. <laughs> 70% Det blir bättre 70% av varje ord förstår du ja. Ja, Nästan ett Ja och den har varit i brittiska ägo sedan de snodde den från Napoleon. Innan dess hade det varit. Ja, Napoleon tog det från Nax och Malta och de i sin tur försvarade den mot det ottomanska imperiet. Och ja. Mycket vacker stad. Det här är ju för andra världskriget så att det är inget som har bjudits sönderbombat. Det är fantastiskt att jag fotograferar. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, lovely city, brimming with barock architecture, lush garden, charming piazzas and orderly narrow streets. Vibrant collection, churches, shops, cafes and parks. Uh, kan också säga att den brittiska flottan har då sedan några år flyttat och har nu sin bas i Alexandria. Inga flotta. Och det är en... Checa. gossar. Nej, för oh, fröken våldrätt. <laughs> uh, och och vad finns det? det är en brittisk kollega som sagt med guvernör. Det är väl det ni som vet lite om världen känner till. Mm. Mm. Men tanke på att vi det står någonting om att offer och frågan är vad är det är för offer man kan ju tänka sig att det är Säkert. Mm. Ja, så vi kanske ska titta lite i se om det något mönster i datum här förresten är det, är det vissa det här är bara jävla dag Ja, det är ju ett mönster, det är med. Aha. Uh -huh. Men från de februari den trettonde då händer ju någonting som gör att de ökar ju sin produktion. Dramatiskt. Du tänker kanske tidnings, ja, tidningar ä, arkiv, och, ja. från där någonstans. Den tiden för lite. Mm. För man känner att ja, det är några människor som har försvunnit. Mm. Eller någon mm. konstig händelse just i det här tillfället. Ja. Eller något sånt där. Good thinking. Så... Um, det det tror jag nog. Ska vi splitter party här och klicka några på det som har lite... Det biblioteket kanske ja, Jag kan säga också vad gäller Akkommendation eh, Flopthouse, det är ju någon form av Billit ja. mm. Credit rating 1 ja, Vi kan väl ta i på ett vettigt hotell <laughs> ja. eh, Hotell Credit rating ja. 2 är det kan <laughs> eh, Man kan också hyra en svit Eller en hel ägenhet Om man har credit rating 5 eller mer Jag tror vi gör det Victor Jag har sju Jag har ju sex Idag så bara Men vi är ju trots allt Men vi kan Ja men det kunde inte vi göra för Men vi gör det under Tänkning i dag Så det blir Vad trevligt Det är Vad ska vi ta Men inte lockpicking Herr och fru Mac McArr Macar. det och jag ska ju säga att den här kartan är ju då eh, Från 1910 Så den är inte riktigt 1937 Det kommer eh, eh, Det var en överseende med det Och eh, Den här ser ju så här riktigt klassiskt fotostatkopierad ut Skulle jag <laughs> inte säga omöjligt att se Och sen är den <laughs> faktiskt norr ditåt Vad? Oh, hela världen vänder på sig ja, ja, ja, ja, ja. No. Italien här uppe Ja Ja, men då tror jag. Det jag är ju som i Italien. Italien. Italien. Jag försöker se ut som en nej ja. Jag tror ja. att jag är någonstans i Jugoslavien. <laughs> ja. Mm. ja, sant. Jag befinner mig någonstans i Egypten, känner jag. Ja, Och du, Tunisien, då har vi. Kanske. ja Ja, <laughs> ja. Nu, nu vet vi vad det är. Ja. Vad är den här? Du är här, klutten. Den ger plastfunktionalitet, här. <laughs> Vi åt passagerar Master fartyg. Master this is us please us. <laughs> vi vi en den lägenheten. Mm. En hel våning. Eller en lägenhet. Jag minns rätt så kommer de flesta i land där om man i passagerar på fartyget. Mm. Grattis ni. vi hyr det något ni hyr den nattslotten och vi bara bor där. Ni bor så stort. Vi hyr under namnet det <laughs> McFake, says... McFake. <laughs> McCorn Company. Ehm. I namnet. Nej. Smith. I Edward Bloom. <laughs> Mister, äh, Mister, äh, Mister äh, Ed. Blum Mister Mister Blum Mister Mister Mister Mister Mister Mister M Blum M yeah. ja. äh, M Blum M M Vart Blum M M M Blum ja M <laughs> <laughs> <laughs> Ja. <laughs> jag tänkte att jag skulle markera ut lite saker på kartan nu med tid. Mytiskt mål. Nej men var ska vi bo? Edvard vart blom växer. Vi, vi, <laughs> okay. vi, vi låtsas <laughs> <Ja>. vara <laughs> ett, ja. ett item. Och vi är, är kanske känns folk ja. ja, med sällskap Med sällskap, ja. Vi är här för turister. du är turister? Turist. Ja ja ja. Trevligt. Men här så så det du är du i sommaren i juni. Förut. Och fru har sin hatt. Ja, ja. det är stort men... det är som chiquita damen ja. Mitt i stod <laughs> fullt i skiter. smeten med är Det är mycket folk här Mot, äh, det är toyet. något torget här. Ja. Det, är svårt det är så att mörda någon. 1880, Utan att kan Max? Det är det det hör Ja, precis. Där är. Där, där vi. befinner det. Nu har det men jag det kan inte <laughs> någon penna som har en kan man... Ganska gott. <laughs> ja. I alla fall väldigt bra på att ja. eh, hitta ja. på namn och mm. ha, vi Ja, vi har en våning mm. Mm. Vi eh, flyttar in lite fint eh, med våra med stora bagage Ja, ja. sätter upp lite räkelsekar och, och annat Ja, nej, det bär jag alltid mm. mer i ja. Uppenbarligen kan, Lans kan jag göra tyska Ja, det var en rack med skjutvapen och sånt, Ja, precis mm. Så det blir lite det hemtredigt mm. Handklova Vi kommer ju inte ja. alls bli stängda för våra tyska spioner <laughs> Nej In nej. inget mängd diskna. Blir. Vi känner också att ni kanske sticker ut lite klädesmässigt och så vidare. Hur? Hattmässigt. Är vi aldrig för fint klädda eller? Jag du lite varmare och lite mer Ja, men det är ju vit kostym precis som i Savannah. Jag tror du med, med samma ja, men, oj, kläder som är här gå. med Cecilien. Ja, men med vi fallet. försöker få dig att vi går och shoppar. Ja, är det tycker jag. Jag det. har ju naturligtvis väldigt mycket klädningar i mina tre koftor. Men, men tre koftor. Vi köper en fjärde koffert. Det <laughs> är ja, ju naturligtvis en ja. samarbete till. Ja. Ja. Ja. Och en, en, äh, en extra koffert för mig. Alltså. Ja, en hatt behöver man ju ja. alltid till. Oh, vi ja. ägnar en dag åt att koffa. Eller en sikt Medan, medan, och medan, medan Black hoppar, medan och Jack om att göra något vettigt. Jag har, något. jag har faktiskt med mig kläder på det här klimatet. Jag tänkte att jag får med det en ifrån. Det, var, det var nog, eh, vi har nog Lars också, men vi behöver handla lite. Jag eh, följer med damerna. Ja, men våra liksom. var lite out of date. Vi behöver uppdatera. Ja, vi, måste det. Ju, vi måste ju upp och tala liksom att... Eh, någon form av ja. Nån form var standard. Ja. Nån form att standard. Men också på på täckmantel, tänker jag. Det har in. Ja. Ja. Visst, följer ju med med plånboken Ja. Ja, det passar perfekt in i våran. Ja. I våran image. Det är någon kusin eller någonting. Ja, visst. Ja. Så visst vi visst. sitter ett eh, tiotal bara snesträk i i Olvs närheten Åh. Oh. Oh, ja. Det grann. Nej! Nej! Nej! Nej! att kan försöka göra något vettigt Vad Nej! ni? Går ni till någon, någon bibliotek? Eller Nej! Nej! Nej! Nej! vi, vi Nej! Nej! Kan han leta tidningsklipp Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! jag Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Jag kan ta en sekund och se om kan hitta adressen ja. till det här moko. Oh, fantastisk klädning, för jag kan hålla det. Passar det där Fantastiskt fin. Ska jag ha lite på också? Nej, nej. Jo, jag det här lite fin, flätad. Ja, eller så. Ja. <laughs> det är som hittats. Ja. Mm. jag har haft en tvåpassad. Den, den är inte så stor dock, men den passar den. Ja, nej, men det är mer jag. Ja. Ja. Mm. Uh, du gick till middag. Ja, nej ibland tycker för att eller vad de nu kan tänka. Vi börjar där för att vi. Vi har fått ett kapital. vi har någon form av lokalpress har Ja, men han gör det samtidigt tror jag. Han gör det samtidigt. Ja, du går till bitan Ja. Ja just det. Jag har fått en poäng library just nu. Men jag går till där på postkontoret så. Ja. Eh biblioteket ja. Ja. Vi börja med du spenderar dagen där Har du med dig Black eller vad han? Black också libraries Vem? Ja, jag kan ta eller? det service om det är så Ja, ta med nånsin. Ta inte så mycket. Nej, men mm. vi får substatielt ändra. Men till vilse vi kan ju prova. Mm. Ja, testa. Vi släpar med. Honom och om så så hamnar han säkert på någon bar medan jag går in på biblioteket eller nåtting. Mm. Biblioteksbaren. <laughs> Heter <Ja>. den? Typ. <laughs> The book and beer. Book and beer. <laughs> Uh, det är som du. man undviker att förlora sanity Men, Det var mest Det uttrycket kommer de don't, don't, <laughs> don't drink and read Efter en dag skrävan i biblioteket Så kommer det fram till att uh, Ja kommer uh, som Donovan har uh, hållit sig undan uh, Från uh, publicitet verkar det som Nästan helt rådligt Måter finns på ett foto Mm här Åh! Här var ju också en tvålfag i historia. för från Resingfords. Reseratet. Frånna marken. det är tillbaka. Man kommer ju en portsheddon. Den är till the Opera house. Mm. Får man se hur han såg ut den här? Ja, men han var ju sån här. Lyssen. Oj, oj, oj. Det var apoklaus. Apoklausgigt. Jaha. Men to, ja, du ja duo black är på på kanske då. måste ju så eh på shadow. Ja. ja. Mm -hmm. New donors till Opera House. De målas upp med en pengabit. Ja. Okej. För han är han är med lite Porsche här den här på. Det då nektar för sig. Tycker vi då? Nej. Det är bättre med vi spendera annars andra pengar det kan man göra. Ja. Som vi gör. Det är helt ärligt. Ja. ja. Vi spenderar du på att rädda världen ja, och annan ja. skit, inte på att sånt. Nej. nej. Hur nej? Det var du hitta. Ja, postkontoret. vi blev kolla på. När var det här? Ja. Det är taget i augusti 1936. Mm -hmm. Förra året, eller? Mm. Så, det så det är... Är inte så länge sedan, man. Ja, det är nästan ett år sedan, var vi är i juni. Mm. Ja, mm. nästan ett år sedan. Mm. Men han kan ju vara kvar, eh, hoppas vi. Mm. Mm. Ja, det är nog kvar. Men då kanske... Jag vet inte, kan man ha någon nytta av att han har donerat till Operahuset? Kan det finnas någon? Mm, jag tänkte jag skulle kolla upp det. Jag kanske hade en Eh... Postkontoret då De tycker att ni ska leta liksom På Stadshuset Om ni letar efter Någon Och Vad stadshuset då Ja det är vår ja. <laughs> Ni får blänga i City Records Helt enkelt Där hittar ni del Eh, ni hittar ett eh, Ett townhouse Det översätts väl närmast till sånt här eh, Ett hus i stan. Ja Inte radiskt men nästan Ja, nära på ja. Eh, I eh, västra Valletta, nära Great Siege Road Då ska jag markera den på kartan yes, eh, för ni Nära, får... vad sa du? Great. Great Siege Road. Det är efter äh, den ottomanska belägringen, tror jag. Då hade han sin bra penna. Den gömde han en för att ingen skulle vara klarad med den. Härifrån kanske. Kan vara så. tom ta den. Ta för det bara. Tom ton. tom du tar han den. Nu tar han den. Nu tar han den. Nu tar han den. <slag> Var, ja. Där bor han. Eller? I också en, uh, yeah, tror, det här huset. Jag har han har ett hus. är har ett hus. Jag har ett hus. Jag har ett hus. Jag har ett Jag har ett hus. Jag har ett hus. Jag har ett hus. Jag inte färdigt. Jag har inte Jag inte Och ett eh, warehouse. Jag har ett Som mm. ligger... Och tjock, Lite lagomödesligt för att våra kornmönnar och annat. In, här kommer vi då in på problemet att kartan är från 1810. För det där är nämligen eh, byggt 1937. Det är ett helt område. Okej. Eh, Hamnområde. Mm. Okay. Så det är inte alls så tomt som på den här kartan tyvärr. Mm, Okej. Okay. Mm. Something to burn. Han äger oh. ett hus i Violetta. Han har en gjort. En jakt. en jakt och en, en uh, warehouse och det var alltså nybyggt i år i hela området så det är ett nybyggt nej år. nej det har byggts uh, under 27 ah, ah, åren ah, det, ah, det, okay. uh. det var någon som bärde med skogartong så nu tyckte de ah, att <laughs> så kan vi inte bo och så fick de bygga en annan grej det var Macar ja, ja. det blev fullt på stenen men ja. fick simma långt Ja. Mm. Okay, okay. Mm. Men han måste ju ha någonstans Och, och, och skicka näckan ifrån. Mm. Ja. Så frågan, ja, är, frågan är, om. är om munnen är där i närheten också. Tror vi att det bara är. Eller om någon. den är fem år, annars måste de ju spänga med en massa käder mm. ifrån hela tiden. Att fira på mm. din i stan i alla fall. Mm. Jag tror inte heller. Det här skulle du vara lämpligt det men här kommer man in med, om man har då om jakten. man använder jakten till att ja, transportera med. Mm. Sen undrar man ju om man har en sån jätteproduktion och hur mycket munnar har han då och skit som vi måste. Nej ja, men jag tror inte han har mer. Jag tror inte det är mer än en mun. Det är bara en mun. Men att, att han. Ja vi har ju tagit flera munnar förut. Men så att, så att han, ska är är han mjölkar oh, den och, ja. effektivt. Effektivt ja. Ja, nej men alltså Men, men det är tillbaka det är till Vad är det som Vi kanske ska börja med att hålla ett koll här Istället för att in, inte hålla koll Kanske vid hans hus men att börja, Vi, äh, ja, vi, vi vill kanske inte i koll. första hand Att han ska veta om att vi är här Utan snarare nej. att vi ska veta om vad han håller på med ja och Innan vi börjar ställa fler frågor yep. Jo. Ja. So let's go out to the warehouse where we think uh, there is a mouth and let's rent a boat for a little sightseeing and tell him to drive down there. Oh, Row, row, So, go, go, go, go. so uh, Bob McBoat. It was him who had surfed. McArr. What's he called? McArr. boat. on him to laugh for both <ratt> <ratt> Man, men, na navigerar med en sån här Vad heter det? Som fladderbuss gör ja. <snar> <Ett>, Pinna <ratt> <ratt> <ratt> <ratt> Det är Vi <grunda>. <ratt> Ge på det men Har du både pinna här och på benen <ratt> <ratt> Ögonlapp är skottskrutig <ratt> <ratt> Ja precis <ratt> Själva huvudhandområdet är ju alltså, För småbåtar och sånt Ja, ja. ja. <ratt> Så där kan ni säkert det kan vi bara höra över dagen. Giuseppe Di Flotti, att service. Ja! Och vi kommer att vara nyinköpt. Vad fan, jag det. någon här. Du vet vad trevligt. I'm quite insane. Vi har ju lär picknick nu. Det hoppas jag. Jo, det är ja. Nej, det inte så nej. Men det går, det går ja, att han, att, han att, de får den här flaska. lätt vid. en liten sightseeing båt om ni vill. <skratt> Är det här den fjärde skätten eller? <skratt> eh, nej, för var den tredje Ni kom fram på, på morgonen alltså. Vi ska ingen tid ut på sightseeing. Ja just det, De ja, då får på donat och Är ja, det den fjärde? Ja, så att Så tar vi en sightseeing. Och jag vill att toaletten så finna såna och sen hyv. Ja, de min Ja. Åh Sofia vi. Jag köpte en en från Vallepo. Jag försöker höra från Matade på, för den allmänna uppfattningen det är om det är om man man i någon så känd i stan, så det det flåt det heter. han. Eller? <skratt> <Jag har inte skratt> det tror jag inte det blir flåtigt. Flåt. Samma dag. Det hinner ju. Nej, inte samma dag, men det är kanske det nästa morgon då ligger alltså. det så. Det seper flåt. Ja. Ja. Flåssna faller fram. Ehm innan jag åker ut sådär. Ja. Så, ja. Ehm. Picknickoj. Jo? Ja ja. Kött och ris, vin och så vidare. Ja, det har ju Ja, ja hyvde det tillväga. service. <laughs> Vi kan sätta honom i en optimistjolle längst bak. <laughs> <laughs> Han kan också lefte i nudjollen. Vad i goda huset förstått det? Åh, oh, det där huset. Ja, det vet man aldrig. Det kanske var därför han... Eh, ...ponglade lite massa pengar. Där kan ju munnen vara annars. Det huset. Det är Nej, mm. det är passar ju bra att oh, opera sjunga mun. Ja, för hon skränade ju också. Ja, hon med många mun Ja, visst ja. det. Men det var ju en uh, lite annans upplägg där. Jo, men ja, hon skränade. Ja, men du, det, det kan ju vara någon... Nej, över över. Ja, så liksom jag menar det det är ja. inte så mycket i om dagen. Hoppningsvis. vi det, alltså, det är väldigt uh... oh, oh, oh, det nej, det är Ja, det finns en källa där med? ja. Vi kan hålla i bakhuvet, men nu ska vi ja. kolla i, nu ska vi på sightseeing. Ja. Mm. Uh, ja, men på morgonen så liksom uh, går ett ävligt uppe huset och uh, liksom tittar jag det en fin byggnadrusten eller. Det är en väldigt fin byggnad. Mm. Ja. Så uh, liksom uh, står titta och tittar och kommenterar för uh, random folk och hör att äh, jag har hört att äh men Det är inte så att du möjligt har med dig i service som har typ Architecture, eller något Jag har också bra, jag har äh, men, äh, jag kommentera, kommentera, jag hört att äh, man kommer i Donven och äh, donerar pengar till äh, sin byggnad och sånt och försöker leda in konversation på den vägen Nej. <laughs> det, det är ingen äh, alltså Folk som går utanför ja, ja okay. eller om det är någon som uh, <laughs> jag inte ser vi pratar inte annat så ja, inte sång bara så uh, det står någon form av jag måste säga streetwise eller allah history eller är det nu Men man har precis där ja uh, det står en asyl uh, som förmodligen jobbar på faktiskt och i en grej ja, jag kan slå på en konversation med honom då mm. <laughs> Det var en väldigt mäktig Imponerande byggnad, byggnad detta ah, Ja, visst det är... jag, jag... jag tror att jag läste någonstans Att det var någon äh, Någon rik snubbe som äh, Donerade mycket pengar till den Utan hon kommer i Någonting den ja, vet Du minns att den stor. Det är ett många som donerar till äh, Till konsten. Ja, ah, det just det just inna bildet, det stod upp på något vis. Uh, jag läste om det, men... Uh, så det är ingen uh, som är liksom kändis här i stan då? Nej, det är inget namn jag känner igen, tyvärr. <laughs> Attans, jag hoppas det, uh, det är... Det bara på en uh, kändis eller så. Nej. Ah, ja, oh, en fin byggnad där i alla fall. Ja... Uh, mm. Uh, jag går undan därifrån så. Se, på. Det går ingen app Okej. Ja, du Nej, jag hade inget mer. Man vill bara mest bara kolla. Man vågar känna lite inte Ja. Kiss mappet Ja, då är ni nere i handen och ingen särsk utbeskändig så här eller allting. Nej. Om inte ens jag skulle gå på teatern kändes i min namn så... Mm. Då, har jag, då har jag antagligen då har jag verkligen försökt hålla sig inte, inte mm. doldat. Mm. Ja, det var ju det enda ni hittade om honom på en hel dag. Så. Någon gång i den här kampanjen ska jag få någon form få användning på Orals History. <laughs> Just do Ett bra mål. Jag hoppas också Orals History, så här. Så. Hur länge de har de hållt på här? Giseppe de flotti mm. äh, sätter ut äh, på havet. Lite äh, ut i havet dock. Utan Jag bara rockit. Nej, Jag Nej, inte. Nej, inte. Nej, inte. Nej, inte. Nej, inte. Nej, en halv grad av ett styrbord Vi har hämtat ut en karta också ja. Från kontoret En mm. mm. högkantor Ja Vi <laughs> har, har fotostart kopierat Ja mm. <laughs> eller hur Lars liksom bläddra igenom den där, den där uh, boken som om det var en typ, uh, tourguide eller något. Ja, kanske det Det är riktigt söt Ja, man hade så Det är det från boken. Ja! Den är så. Ja, men vi tar väl en liten runda sådär och så och kör Linkera ner där och ja, uh, uh, se hur området ser ut Boat Casually och... ja, bort. Process, bort. Casual At Boating <laughs> Ni glider förbi där nere där det ska vara och no. äh, där är ett äh, ett warehouse med en egen pir Är det någon aktivitet runt det? Har ni någon kika eller sånt? för att vi har kikare. Får jag få vara du när du kikare? Titta! Vad <laughs> har inte jag i hemliga väskan? Du är som skakar man. Vad har inte hård i kikaren? <laughs> <laughs> <laughs> Det är en... Själva varuset, äh, warehouseset är en äh, enkel byggnad. Det är en äh, cement och äh, corrugated metal. <laughs> Gross, ja. Inte avsommet och pråktbyggnad då. Eh. Så ute var en ingång. Eh, höga och stängda fönster. Eh, det går lite folk där inne på området, är med mm -hmm. okay. oh, det är inhägnat. Stängsel okej. Och det ligger givet. ingen jott. Okay. Nej. Nej. Eh. Om det är stort. Ganska stort det är det. Mm. Mm. Um, du kikar också så ser du att det står två ben på taket. Right Okej. Okay. Är de beväpnade? Syns det. Det är väldigt bra att alltså, det. De är väldigt stora. På. De knackar jag på bättre Okej. Ha. Äntligen heter det ja. ja, visst ja. Alla får titta. Mm. Jag vill nu kika så filma. Mm. Basooka. Vi klockan Basooka. Nej, <laughs> det är Basuki. Ja, Basuka. Klockan just det. Basuka. Förlåt, jag tror de får mouse. De försöker chefa mig från. På stacken så kör båten och bara Gisöppi, uh, titta titta åt dig. Det är vad ni, ungefär vad ni ser när ni puttar förbi. Mm. <här> <här> <här> Nej, ni <det> ser mot. Giuseppe <laughs> <här> har <här> lite gas <gasproblem>. på. <här> <här> <här> Alla ser oss. Sen vi bara. Så stort stort <skratt> en är lång <gang>. störst Åh jäkta Så Åh Nu Får inte han sätta in en för djup Men det är ju en särskild Ja Ja och vi är miljövänliga i vårt mellannamn här. Mellan, här. Ja. Vi flyger inte alls onödigt. Vi ja, det är bara på det är saker onödigt. Nej, nej, nej, nej. Men så har så använt, det här motsåg vi inget använt rökelse någon gång. Ja, kan mm. Vi kan vända på båten och lägga ja. ut ett sånt röke. Jag vill eh, <laughs> <laughs> det då. Sätt eld på båten i förbyggande syfte. Ja. Ja. Ja. Innan någon <laughs> annan gör det. <laughs> men, nej, men då har vi ju sett lite och vi har filmat, och sen eh, får vi väl fika lite. Ja, vi ja, ja. På några runt omkring. det är På några de lite fint, Peter. Ja, mm. och nej, det börjar jag också. Vi ja. känner <här> <Man blir> inte till det här, eller hur? Du kan ju det. Dåligt inflytande. Då kommer kom hon att <här> Ja men det här var väl trevligt. <tryck> Kom på oss och och börja trumla på grotten direkt. <skratt> vi låter seriöst flyta omkring i den lilla jollen där ute. <skratt> <så> på fika. <skratt> nej nej nej nej. Ta tills paus. Tänker vi att vi lagt 12 typ en liten balja liksom vi knyter fast i båten. Ja. <skratt> Han sitter i en sån, vi har lagt ut ett bildäck <laughs> <laughs> <laughs> Som <ta> <laughs> han sitter i Som man tar hans bäst Är det en däck i handen? Har du t-shirt på sig då? Serio? Nej nej han har ju gjort ja. det. har ju gjort det Har lite stråhatt. Och visa tå och såna prydligt. Du är för solsting. det är viktigt. Ja. Det är någon som tittar på och skriker Invalido Invalido. Ja. ja. Ja, det låter ju som en... Måste vara ju Nu behöver rätta till sig. Jaha. Vi kanske gör en liten macka också. Ja, ja annars takar ja, ja. <skratt> <skratt> jag en ju. Kommer ni ger så ja. står det. <skratt> Vad tycker du? skjut <ur> på däcket. Vi <skratt> <ner> i en mots. <skratt> Det här var förlodigt Diskussioner Vad är det för jävla takta ute på den där båten Varför sitter det en kvar i ett bildäck med en stråhatt och tragerad Hon skjuter på måsan Va fan Och det är mitt det Vi är ju krön i vårt mellannamn det Vi så är det allmänt känt på hela Malta att det är gängdårar som man inte har <laughs> Turister. Turistas ja. ja, det måste sluta ja, luta beskrivning men det känns. En <laughs> Nej, nej, nej. Det är en helt vanlig dag med service. Ja. Alla dessa döda mås. Ja, men det var bara en, tror jag. Han träffade ja. inte de andra. Mm, då var det som salans skintmacka. Han sitter där och slänger tomflaskor runt omkring sig. Mm. Och muttrar. Det är just ja. <laughs> ja sen när du gör ju giseppe det dig tillbaka till hamnen ja fantastiskt passa på när vi kommer ut då att eh, fråga om eh, kanske den här Jaten mm. Mm. finns det Det är namn på jatten förresten eh, som någon uh, elegance, elegance. Håller vi ett utkik efter den, möjligtvis. Mm. Om den ligger i hamnen. Men den borde väl vara det, typ. mm, du... ja. Jag misstänkte... Ja, det här är en dining. Ja. Eh, ni ser ingen sån. Nej. Jag påpekar avsaknaden av Floria Jate här. Det borde inte finnas där, tycker jag. Får jag ju se på det, det flott. Okej! Okay. <här> jag frågar. <provar. här> du frågar <här> en Okej! <som. här> Det kan vara Som man säger på maltesiska. Vi tror Lars är på spanska. Ja. <laughs> eh, han vet ingenting om de, om de, för de Ja. Nej, nog Han säger du kan väl fråga hanmästaren om i så fall. Ja. ja. det är inte så, men jag jag kan kan gå gå så. På, det är mer. i den här ja. lilla småret, du får precis gått turist i handeln. Mat jag. Ah, ah! <laughs> Ja, det kanske jag går och hälsa på oss mm. i handelkontoret. Mm. Ja. ja. skriver vi under den allihop som vanligt? Mm. Ja. <laughs> och jag är på den här chockerande avsaknad av jätten. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Kommer vi som <laughs> vi jag, går någon, jag går in och en <laughs> turist. Jag går in och turist. Som påpekar att det borde finnas med. Ja, du är inte så gillarngsökt Nej. Täckman, hur ska man? Ja, jag och min fru. Ja. Ja, ni, ni går ju in såklart. Ja. Vi andra kan stå utanför ja. sparmarna. Titta på bottnen. Mm. Ja. Fäcka en tysk accent. <laughs> blablum! Ja, blablum! Ja. Ja. Ja. ja. Jag lägger min fru. Vilken ja. jag. Ja. Det är hon! Vi ja. ja. flicka ha en jävla Jag <laughs> tar.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 ett topp i hamnen med betongfötter och blockade ju sånt. Precis. Här presenterar vi öppet husgruppen och piren som försvann. Jävlar, det är ju Ser ut ja. ja, han, han ser lite smått för ja, Jag kan ju bara beklaga men det är inte så mycket jag, jag kan göra alls. det. Är men att det finns inga jakter här så. Jo, det ligger ju nog här nere. Ja, ja, men jag hört talas om att det skulle finnas alldeles utmärkt finn som man skulle kunna beskåda ja, men... som heter elegant. Ja. Jaha. Det är ju <laughs> <laughs> Elegance! Ich misse es wisse No. Now! Now! Nej, nej, nej, nej! Du får gota dig bara förr. Jag fiskade Jag får nog Det är så främlant. Verandt. Verandt. Klopp, klopp, vi ut och så skrattar vi gott <laughs> Så väl ni så så så så flitrar, så får du så lite trångt Ja, det var roligt till jag får vi göra om. Det är fantastiskt. Är, fantastiskt. ni på något sätt. Nej. Det är <laughs> inte reda På någon information, men ni förstörde dagen och så alla oskyldiga hade ja. Men med andra så har vi ju liksom upp något tre på utan. Starkaste som utsätts för We are alive to torture people and us. <laughs> yeah. Vi får väl att Kristian ditt jobb. Japp, okej, men Diskussion <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. ja Har det överhuvudtaget blivit något klokare Han har, ni, har ni ett warehouse på inhägnad plats med beväpnade vakter egentligen Ja, ja. En eh, stor pia utanför mm. Mm. Så att elegans dess... kan ju lägga till det. Ja men var tusan är Den där elegans mm. Den är nog på resa nu mm. På resa mitt, mitt i nekta. Ja. Ja Varför blir jag tyst Jag vet inte <laughs> Med dem nektar. Se, de här är ja, dold inflytande. Vad är du för att motta? Pepsi-Cola, det snabbt. Det får inte dold inflytande. Men går där. <laughs> sen trouble. Ah, det fanns inget <skratt> på fan. <skratt> sen Sens. Seni. Jag tror att jag stå två har äh, två en. åtta Jag spelar att jag ser på. 858 eh, 7 7 <skratt> Vi sänser all trouble. Vi <skratt> -sä sänser <skratt> Black Fick 5. Har vi med det kan finnas, det en I vattnet är det är inte vi. trouble Hans as spelling 5. Han ja, spänner, skor, skor. Fem, ja, fem, stod lika bra som jag först jag spänner. Mm. <skratt> service, sen, så vi sätter oss att de står ute i den plasten. <skratt> vi trouble det håller ja. på att sluta. Vi upp spänt upp i himlen och förväntar sig ett anfall från fiskmåsen. Ja, det. Han har det. att deras kusin. <laughs> han håller i ena handen Nina för ja jackan så här med Mack <laughs> han har en ny skinkmacka ja, han det. <laughs> <laughs> Ja, precis. Ja. Eh, ja. Jag. Assister med ut. Måste... <laughs> Sen sen så det Ja, ni känner övervaka Åh. Oh. Ågre. Oh, Allihop Det kan ju vara alla som står och stirrar på oss just nu mm. jag man, Ett arg, tyst par som vill se hjärta Och en galen Jag försöker pyka, alltså, casually är Se mig om Och se om det Kan se in på någon som kolla på oss um. Jag kan gå där. Mm. Ja. känner det också? Ja, jag känner mig mm. väldigt iaktagen. Mm. Eh, vi kanske ska ta ett litet kaffe här borta. Ja, om, om vi går upp här emot där vi bor, eh, upp mot kaféet, så kan ju Jacques Moh eh, när vi går runt ett hörn smyga in och ställa sig. Och sen ska vi gå och snurra våra paraplyer och se om de. Dem. Kan vi inte tänka på att jag kommer... göra allt? Vilken du? Vilken du? Vilken du? Vad är det för en så mycket bra plan? Frågade jag. Vi kan få en förteckning av det. Kan vi gå runt dem? Vad heter på Jag på Kan vi dig på tyska direkten? Ja. German, not even once. <laughs> Ni som slog åtta ja mm. Eller mer, Jag inte mer va? Nej, Nej, åtta Åtta, åtta var den högsta mm. eh. Vid gatäddes slut Så står det någon skuggig figur som, som, som verkar anstränga så mycket För att inte synas okay. <här> Alltså framför oss äh, eller bakom oss eller äh, sida. sidan. Sidan. Jag tittar på Jakob och sen ser jag Jakob ser du honom? Ja, jag ser honom. <to reinforcement> <All amen>. <answered> ja, <det> <tots> Om Vi fortsätter gå. Ja, good. <tots> vi fortsätter gå framåt ungefär ganska normalt så kan Jakob och kan dyka på honom när vi går förbi. ja, det är det? lite lager Är det mycket, mycket folk kan ni alla eller? Då vi ska göra oss bortom? tomma. Paraply. Vi täcker dig! Nej, men nu fri tycker jag på tyska igen! Jag är en regngräv! Vi Jag är ju jämsläkten som vill frika en ja. Eller så uh, går vi runt kvarteret åt olika håll och får man mellan oss. Mm. Bra idé. Du ja, precis. Men han verkar ha sett att ni har sett. Så. Springa! Det verkar som helst jag inte kvar om vi tittar igen. Ah. Vilken grej det är. Det var en hand i alla fall för att vara ganska lång. Oh. Ta oss efter eller ska vi försöka hitta honom igen? Eller? Nej, vi äh, ser om kan locka fram honom kanske igen. Ja. Kom, till. Kom, ja. Men... ja. Det kan vara en våken lyg. Ja, det kan vi göra. Vi går själv inte direkt till våran våning heller, utan vi kanske går runt ja. till i ja, andra ställen för att det målfot. finns väl liksom marknad och lokala affärer och ja, massa piazza. Ja, de håller utger ut. De har ja, de de, de, de allt. De, de de det är ett på Malta. Ja, det Ja, det tycker vi har har fiorni i våran. Jag har väl fiordelt, ja. Nej, fiormost. <laughs> Vi har musselvåst här, Vi måste... Vi stod väl eh, runt på stan och eh, ja. försökte... Eh, åka fram eventuellt för följare igen. Mm. Ja, så vi kan se honom utan att han ser oss och så går vi runt och gör ja, turista. Helt ja, det ska en game man, cat and mouse-begynning. Ja. Yes. ja, men det blir liksom att splitta upp oss lite att några stannar till och tittar någonstans med de andra går iväg så liksom drar ut lite på oss. Och sen drar vi ihop oss igen. Not too much splitter. Ja, är ju en par Ja, Vi går ju två ihop, eller? Ja, vi är vi. Giftbar på mm -hmm. och så är ni så ni är liksom Black och Servis och Giacomo. Just oh, oh, med oss. vi har ju kusinen där med jag ja, där. Du du är med med då ja. Mm. Det blir väl en uppdelning kan. Grattis Giacomo ja. du har Servis med dig <laughs> och Black. Black. Ja men vi, vi delar Black. väl upp på lite. så här vi går väl så tag och sen så, mm. så ja sen kan vi liksom lite där och ja tar vi en kaffe någonstans och så fortsätter vi. Ja. Och så vi kan lokalisera individen igen. Mm. Samtidigt som vi njuter av Valletta. Mm. Ja, det är ju faktiskt väldigt trevligt. Så mm. vi tittar säkert på husen. Och... Ja, han har mycket som att titta på. Ja. ja. Mm. Det finns allt och även jag tittar lite mm. Mm. Jag Fick en ja, Det gör vi alla med. med. Oh, tittar jag, han är ju arkitektur. Jag tycker det är helt titta på det. Då tittar jag på flera. Ja. Det är inga problem. Estland ska vara officiellt spåk fram till 1934. Så det är för många som tar det till Estland så ja. Ja. lyckas vad planen är i frågan. Ja, precis. Ja, ni känner inte, bevakar de mer i alla fall. Typiskt. Ja, lite bort, så var det är inte bortstående. Vi är en tillit tillitad. Ni var lättade. Lätt. Ja, ja allt. Det det. Men sen skulle vi ju kunna gå tvärtom så att. Rykterna har liksom förkommit oss. Mm. Ja, Jag har de Att vi är allt det här på spåren. Och mm. dessutom så borde det liksom bli så uppenbart att men, de har inte hört av sig härifrån och härifrån. Mm. bevisligen finns det ju fortfarande folk i New York. Ja, precis. <coughs> som tillhör organisationen. Mm. Och som vet precis hur vi ser ut. Och precis vilka vi är och brukar... Även oss sällan har jag inte jag verkar vara jätteduktiga på att kommunicera eller samarbeta i vissa fall. Men... Nej. Mm. Men någon kommunikation kan de ju ja. mycket väl ha eftersom mm. att om de märker att oj Nu är det ju nej. ganska extrema händelser också så att de... Ja det är, det är våld och och, och elände De som... har, ju, har ju rätt så stor, stor, stort intresse av att kommunicera med här varandra ja, man tycker ju det och sen så, så, så. Tackar på att varje ställe har äh, lämnat i princip en nykande askhög så. <laughs> <laughs> Vi betraktas <Så, laughs> nu som lite farliga Ja så länge ja, de inte och sett oss ja, Och sen, sen ser de är... vår grupp och så bara det kan, det kan inte vara dem. Det kan inte vara dem. Det är lite som den där vita kaninen ja. i uh, ja, Holy Grail. Ja, Aha. det kan inte vara dem. Nu måste vara ha någon annan. Det här är ju, jag vet inte vad det här är så. kan som... Ja. Ja. Men vi bara råkar göra allt det här. Ja, precis. Det var här. något med en fruktgård. Ja, men oj, bara, vi spinnade igen. Mm. Mm. Ja, men eh, mm. ja, nej men då spenderar vi dagen resten som det är och så ja, och då går så går vi väl tillbaka till, till så till, till vår våning och Vad mm. vet väl? Nej, vi ja, men det kan vi göra upp i våningen Ja, det kan vi. vi då blir vår. ju laga åt. Ja, valla och, och large och ordna mat och lite i Ja, ja, men gör ju på in mm. så så. Så här kött som hängt länge ute i solen. Vi köpt någon tidning och sett sig och läst lite lokala nyheter. Vad är info du tog? killa av. och mm. <kör> Kanske finns en skön och trevlig balkong att sitta på. Ja, kanske ger service lite kaffe. Mm. Så han... Och då kan vi hålla lite kik ut mot torget. Och uh, se om det är mm. intressanta personer som står där nere. Ja, kanske. vi bor ju väldigt centralt. Så att vi ja. tar lite kik. Sådär, och... Tycker jag måste det. vara varmt och trevligt. En sån här medelhavs ja, ja, det är mm. väldigt bra. Eh, mm. mm. Mycket folk rör sig. Mm. Misstänkande att det har så varmt under dagen. Men så nu känns det rätt så... Fint att lägga på balkongen på så rätt sent ja. kanske Efter maten Ska man mm. ta en liten det. Aj, det är klart vi har Det är klart vi har ja. Prata om vad fan vi ska göra Ja, ja här kan vi ha det. Här är en annan situation, nu är det någon med väldigt mycket resurser, antagligen fler beväpnade män Och en ganska Välfungerande organisation här i staden Och antagligen mm. inflytande också Mm Vi begränsar vår handlingsfrihet en del Mm Sen är ju frågan om vi ska som vanligt bara eh, göra våra så här spjutspetsattacker utan att ens ställa några frågor liksom bara, <här> burn it bränt och så elkastare. vi uppe Etiopien. Eldkastare. <här> ja, det är nog ineffektivt som vapen i, det, i alla fall. Väldigt kort gröna Ja, På respektive. <här> Det är sant <skratt> Så bara... mm. Man brukar inte boka grävla någon i är Nej, <skratt> <Man> <skratt> tänker två gånger skulle man väl säga <skratt> ja. Men eh, Vad gör vi? Ja alltså, det är ju, Vi kommer nog inte kunna hålla någon bevakning På det här stället eh... Men Hur lyckas vi över, överhuvudtaget liksom Göra något med det stället Om de eh, har beväpnat folk där Då lyckas vi väl inte göra något På fem pers väl vi lägger lägga så på ett annat tak en bit ifrån med 200 skott som jag skjuter ner Det är där nere Så gör vi. Jag är glad för att Har den här bom. Vi ska få upp taket vi springer tagget då. Ja. Vi sätter punkt. Jag kan inte med mos. Fallskärm. Ah, just det. Eller nästa blir vi om huvudet direkt vi tar då jag vet inte, inte vad han är, inte var är. Nej, Kanske jag är i men vi vill Är han inte det att bot. mot? Ja, det är ju ett alternativ att. han att köra dem själv? Nej Men någonstans måste det måste ju finnas ett register Över båtarna ja, Där vill hon göra själv Ja, ja Vi kan skicka in någon annan Lite ja, mer civiliserad jag. person ja. Som Jack och Mott Som <laughs> kanske kan, kan ha språkkunskaper Vi ja. är visstänksam Om det är två personer som kommer in och frågar om samma båt ja, det är Två gånger Mm. Nej, men alltså, jag vet inte. Alternativ två det är ju att försöka ha lite span på huset. då ja. Se om man möjligtvis är där. Ja, nu vet vi hur han ser ut i det fall. Mm. Ja, ja, det vet vi ju. Och uh... börja med det. Börja med det. Ja, Och sen så... får vi komma vi in med det Uttaget Så får vi ta Warehouse. -et. Men vad gör vi med om... Ska vi kolla det -huset med, bara för säkerhets skull? Skicka in en service, det? Där, så visst, sen han får kolla om ja. det finns några fina inskriptioner någonstans. Ja, vad fint. Det är men, jag tror att det ändå är rätt, så... Jag vet inte. Men om vi får... Om vi får jag, tror, jag tror det är liksom bara en tillfällighet att han har ja. donerat pengar. Mm. Det är inte säkert att, om det här var augusti 36, mm. det är mm. inte säkert att han ens liksom var sådär, väldigt aktiv i den här kulten just då heller. Nej. <hör> Fast men, vi har haft göra med musik tidigare. Ja, det är ja. sant. Mm. Men och, om vi nu får tag på den här Donovan, vad vad gör vi med honom eller på att säga Nej men det han är har ju kultist. Ja. ja, men ska vi direkt bara mörda el här, chup, chup. Eller ska vi, äh, nej, vi prata med honom först <laughs> Ska en vi dansa en först höst? Liten diskussion. En liten diskussion om mm. varför kultar du dig? Varför ja. kultar du dig? Så kan du inte kulta dig. Ja. Och kult Och kulta kult, och, ja. och, men... produktion och så vidare. Och så ja. Varför? Aber, um, nej, men ja. kommer vi åt liksom mot honom. Och oh. Då har vi nog kommit väldigt långt Sen är det ju liksom bara. Men vi vill få honom i vägen helt enkelt. Vi, vi vill inte ja, han är ju uppenbarlig huvudmannen på den här åten. Vi vill ju sänka ja. produktionen ja. Men vi vill ju sänka ja. produktionen. Jag menar, om du vill sänka munnen, man, med vill ju är, det är vi, honom. Vi det är, måste ju veta vad munnen är. I så ja, ja, men du får vi ju reda på om vi. Om vi tar, Nej, jag kommer får... pratat med honom. Ja, precis. Okay. Jag vet inte tidigare, jag har inte varit övertygade <skratt> Nej, det har Nej, men någon gång måste vi ja, men Det är fanatismen som liksom Sätter mm. spett i mm. Kan bidra Utan annars så borde vi skapa lite lägret i alla fall Om vi kan äh, plocka bort äh, Den som verkar vara ledaren Ja, mm. mm. Men det är, väl, det är väl så att vi... Alltså det hjälper väl inte att bara ta bort honom. Utan vi måste komma åt nu. Ja, ja. Och det det, det ska Vi ska ju sätta stopp för den. Ja. Det är en sån... Alltså det får inte det känns, existera i den här det är så världen. Det känns så att den är någonstans i närkten av det här warehouseet. Ja, troligtvis. Det eller... På något... Hemligt ställe på annan ställe på ön, så att de kör med lastbil ner dit med eller bilar ner till. i Oprah. Är det Oprah-huset, känner du för? Ja, Oprah-källaren. Så vi börjar helt enkelt byta oss in på Oprah. det är en terrible idé. Så vi kan elda upp. Bia vill lite en mini. Misstänkt var han i Oprah-huset. Han tar finns inte längre i alla fall med bombade sönder eller han vi förra. I det var inte fall Nej, det misstänkt om i Nej, det var det som bombarderser. det var inte var det. Var Var Ja. Liftvarfe. Jag Jo, precis. Let's do so. <laughs> nej men nej, du, du, du, du... Nej men service det. in där. Service in på plan. Mm. Kolla läget. Ska de följa med arkitektur. honom? Ja, det är de som känner för det. Hur kan du med mig? Black. Black. Mm. Black, och Black. Black och service. Mm. De som inte här. De som inte är här. <laughs> de går till och <laughs> med Och vad gör vi? Vi spanar på hans hus då. Ja, det får vi nog göra. Men behöver vi vara så många för att spana på film? Nej, men Nej. vi kan väl tyvärr om lite. Ja. Kanske. Det vi, som inte spana på film? Vi, letar, vi ja. letar reda på en, en, eh, något bra ställe att spana ifrån. Ge Old Steak out. Eller något heter ja, det. Precis. Det måste ju finnas en filial även här i Valletta. Mm. Sina <laughs> <Ancina> inkognito. Sina <laughs> inkognito. Tonade <rutor. laughs> Med små lägliga sådana här kikhår. <laughs> Spegelglass. Spegelglass. Spegelglass. Det har spegel. Jag skulle vilja ha ja, ett bord. Jag kunde ju det Ja, men då får jag erbjuda det. Bostadutrymme. Ja, mycket bra av det. Är ett, det är ett mycket spännande Hur är specialiteten? Ja, Vi har tur är oss i ja. det. Ja. Så ser det mycket ja, ja, det är Väldigt populärt. Det ska vara sådana där like för de som satt det tidigare. Ja, <laughs> Så, välkomna! Mm. Ja, du spelar service. Jag, service. Och jag spelar service. Jag tror back. att du jag kan, spela, jag kan, spela. Jag kan spela. Ja, vi går till operan. Mm. Yeah. Service betyder mer fruktning av min form. Ja, det är mycket, mycket stortliga byggnad. Jag har tyvärr ingen bild på den, men det är en 1800-tals byggnad. Mycket åtlig pelare och högklappar mm. mm. och lite romersk stil så... Men det är öppet för allmänheten så man kan gå in och titta Man kan gå in i äh, frajén och så vidare så ja. Man kan köpa biljetter och sånt där Okej, okay. ehm, då går vi in och äh, ser över allting men sen framförallt måste det finnas någon typ av lättluckor och så kan man gå och kolla kanske vad det finns några planerade föreställningar eller någonting med stil. Det finns inga mm. guidade turer runt Ja, det kan, kan vi kolla också Nej, inga grejer. Äh, där inne på ö finns en, en vägg med en massa äh, små äh, plaketter på. Jaha, det kanske är en sån här äh, plaketter med de som har den. Kan, kan den. vara, kan vara. Jag har fallit en massa namn. Jag kollar igenom det. Så visst, kolla. ja, vi måste ja. gå igenom det. Man ser mycket riktigt att det finns äh, äh, Donovans. Mm? Mm. På en plakett. Ja. Okej. Okay. Ehm, finns det något sådant alltså, Nå, här då? Ja, utom den här asken då som. Ja, det finns. Äh, Bettluckor finns det ju folk och. Vartmästar-typen mm. strickar omkring. Strickar omkring! det är de gör. Han kan ju kanske gå runt och spela billig peng. Ja, det. Ja, det är sant. Ja, kanske vi kan. Ja. Vadå? Eh. <skratt> Har du fungerat <förraget> med det? <skratt> <skratt> <skratt> kan du inte visa runt oss lite här? För tycker jag det är väldigt kul byggnad. Jaha, uh, nej. Ja, det är... ja nej. Men du vet... <skratt> kan du inte ta och visa oss runt lite? <skratt> ja, det skulle jag väl kunna. <skratt> Vad vill vi se Ja, nej. Ja, nej. Jag överallt. Bara visa runt oss. Jag tänkte att vi skulle in och titta lite hur det ser ut på scenen och bakom där. Och så, alla har varit inne på något där bakom sådär. Titta. Det var fint i stället. <laughs> ja, ja. ja. ja, jag är intresserad av akustiken. <laughs> ja, jag ska verkligen uppskatta det. Ja, men vi kan ta en liten... <här> uh, <här> så, men, ja, det är fin så. Ja, vi kan gå in här. No mix to work. Go around them. world. They're never seen. Ja, han... Berättar jag inte helt utan stolthet om av mm. äh, och alla mm. fantastiska föreställningar man har haft här. Mm. Och det är välbesökt och det är väl fungerande och en bra ekonomi och, och så runt i den här stora den stora mm. operasalen och, mm. och, och den här gamla byggnaden och så här med rik historia måste ju ha liksom lite så här lite mystik runt omkring och så hemliga gångar och det är inte så jättegammal. den är från 1800 som okay. Branden visserligen, så har vi dugt om den. Branden? Mm. Det är stor, Uppenbar fruktkorgs <laughs> incident. <Inselenbar. laughs> Hittar du rykade hög på bananer. andra är öppen så långt. Bananer är ju svåra svårare Lurar jävla. Jaha, ehm, så nej här. Ja, mm. Jag gillar det här att du lite om det mm här. -hmm. Mm -hmm. Black försöker lyssna mm -hmm. så intensivt han kan mm. och ser så intresserad ut som han kanske egentligen inte är. Nej. Men han försöker se verka det i alla fall. Och mm. med. Och... Ja. Mm. Nej, men eh, okej. Okay. Det finns alltså ingenting... Eh sånt. Jag hade nästan hoppats på att det brukar alltid finnas intressanta kryp in nästan. Ja, det är intressant i arkisk man brukar göra sådana här lite hemliga gångar för att man ska kunna ta sig fram och tillbaka mellan scen och Naha, det finns ju luckor i golvet och så vid scen. Ja, det förstår jag. Ja. Jaha. Men vad finns det runt oss? Vi får titta på om luckorna är tur är det det? Är det slå, är det är arkitekturen? Kan ja, Han har rätt mycket tror jag nej, nej, två. Okay. Ja, läcker, läcker har det kanske Ja, räcker man har men det Ja. ja alltså, det, är, det är i fall, men det finns inget konstigt stort åt Ingen källa? Jo, det finns ju källare. Ja, där har vi rekvisita och... Ja, naturligtvis. Ja, det är något spännande. Och... Tres, ja. Jämla ja, ja, det är sassa, jag då. Jävla kuliss. Ja, såna här. Örkel, gamla drickor. Ja, vi tål alltid. Gudarna. Så. Moona. En chugo, chugo, chugo. Chilchugo. Jag är ledsen förklart. Nu måste det finnas på Malopra. Eller gammal var ute inte? Nej, men joda, modern. Vi vet inte om det klassiskt. Känns 23. som att vi, vi, vi tackar för. Mm. Tack så mycket. <hör> <hör> ja. Och han får ju naturligtvis pengar då. Ja. Tid om något. What? En liten tärnings... Nej. Mm. Ah. Är det någon ni vill fråga om? Kanske? Ja, Donovan. <laughs> <laughs> ja, Donovan. Bontkommel i Donovan. Och Porsche. Så här att de fanns på paketten. Det tyckte jag var lite intressant. Ja, ja, ja. Ja, det var en fundraiser där för några år sedan kanske eller något. Mm. De donerade en mycket generös summa. Det var inte så att det var rekordsumma, men det var en generös summa som de donerade. De till bara något år sedan. Ja, till Opa-huset. Bara till Opa-huset, inte till någon speciell del. Nej, det Men Nej, De är inte något speciellt att de brukar besöka ofta. Eller? De gjorde ju det väldigt ofta innan stackars Mr. Donovan blev bänkling. Så eh, Porch har alltså eh, gått bort? Ja. När hände det? Vet inte riktigt. Han vara... slutade komma där. Oh Kyls och så jag hörde att hon hade dött. Men stod det i eller någonting? Jag vet inte. Nej, vet inte, okej. Okay. Men det, det verkar inte ha förhållandet som sjukt sjukdom eller något sånt här. Utan det var plötsligt bortgång. Ja, det ja, har att hon hade gått bort. Jaha. Vi pratade om det här huset då ett tag Prat? Här? Alltså, ja, att hon hade gått bort. Alltså. Hörde en, ja, ja, ja, ja. Var speciellt som hade kontakt med paret eh, Nej, för det var väl med att var för prata om varför varför jag vet inte om han inte kom hit. Ja, Mr. Donovan ju visserligen ibland men han går ju ut på opera. Han, går, han brukar komma hit och så och, eh, han har någon liten eh, vana för sig. Han kommer hit eh, ibland och så eh, bara rör han vid plaketten och så går han. Verkar väldigt så Mhm. Mm okej. Okay. Men han bor här fortfarande i Valletta. Ja, det tror jag. Ja. Det var inte så länge sedan jag såg alltså. det. Ja, så. I vilket sammanhang då? Där han kom in i och. Ja, okej. Okay. Men han. Eh... Men var, vet du om de hade några bekanta annars här i stan eller så man kan... Nej, inte vad jag vet. De brukar komma tillsammans bara. Okej. Okay. Hade de någon egen loge eller så här också? I och med att de hade... Ja, de var ju stammisar. De hade ett favorit, en favoritloge. Mm. Den där uppe som jag pekade. Två andra från eh. Har du Alltså okej. Okay. Jag förstår ändå som att de, de, de hade bott rätt länge i Valletta. Alltså. Och så gör jag det, tror jag väl. Jag har ju jobbat här i några år. Så länge har de i alla fall. Mm. Vet du mer mm. exakt när det var? Mikro. Mm. Ja, det kan ju att någon gång i vintras. Februari? Ja, kanske. Det är ju inte omöjligt. Ja, det var mycket inte väldigt, väldigt tråkigt att höra. <tryck> Varför Vad <fissa>? du? Nej! <tryck> Nej! Är inte Är inte där? men då måste man ha någon tvätta dödsud eller någonting skrivet i ja, titeln. Jag, jag läser läste mest inte Nej, det ska nej, vara nej, nej, nej, nej, nej, men nej, men då då kan vi ju titta där om det körs ju väldigt Det var ju tragiskt. Ehm um, kan vissa äh, plaquetten. Ja, jättetråkigt. Ja, ja. Så äh, kommer ni inte få igen, igen, mm. igen så den är turnen ändå slut. Ja. Oh. Uh, så varandra. Ja, i precis innan då, så får han lite pengar Ja. Ja. Mm. Mm. Uh -huh. ja. så. Okay. så han går fram till den här... Jag kan få oss en hutt också. Så. Så. Ja. <laughs> jag jobbar ju, men visst. <laughs> ja. Men om ni tjocka så. Då <laughs> ja, lite jag. Han går fram till den här väggen men det är en liten sektion vid sidan av alla namn, men det är lite andra plaketter. Jaha, så är det inte den plaketten vi såg? Nej. Nähe. Det var en vanlig donationsplanket. Här är en väg liten egen sektion med minnesplaketter kan man säga. Aha. Och där finns det en plakett där det står In Loving Memory of Porsche Donnerwood. Och Phantom of Porsche. Den den lät han sätta upp eller? Är det något som opar huset i sig? Det vet jag faktiskt inte. Nej? Okej. Okay. Vem vet? Operakäfen kanske. Ja. Är han tillgänglig eller kan man fråga en annan? E det vet jag inte nu. Fråga i receptionen. Ja. kanske ja. men det. Tack så mycket. Ja, tack äh, igen. Jag frågar i receptionen. Jag gör såvitt. Så den här operakäfen. Jag har De här. Jag har inte sett tidigare sådana här minnesplaketter. Mm. Vad är det för så här, trogna besökare och donatorer eller. Ja, precis. Det är donatorer som. Eh, då som eh, har gett pengar. Mycket pengar kan vi. Du kan kunna få en sån paket. Om, om. om alltså den här lilla skonen. Om de har gått bort då eller någonting eller. Ja, så det, det, det Betalas du på huset. Eller är det då då anhöriga som uppför en sån. Det är lite olika faktiskt. Okej. Okay. frågor jag det, då Vi det? sätter ju inte upp någon utan att kolla med de anhöriga. Nej, nej. nej det, det förstår jag. Ehm, intressant att vi, vi känner till en familj som heter Donnern här. Ehm, jag ser här att det står Porsche ehm, mm. Donna ehm, Den uppfördes då av hennes mm. namn, kommer ehm, heter han. Okej. Okay. Tack men det är väl, alltså, vi sätter inte upp någon plakett utan att nej, familjen eh, känner det, det väl tillfölla. Ja. Okej. Okay. Oh, men uh, eh, tack så mycket, ja mm. oh. And back we go. jag tror inte vi har. Nej. Det är en kanin som springer upp på ja. den för... Um. Jag tänkte katt och är lätt väldigt mycket på mm honom. kan ju vara så att han har offrat henne det. Kanske ofrivilligt. Ja. Hon står vid och pratar uppe till ja. före. <här> <här> <här> Sen konisten <på> bara... Skulle <här> du köpa någon del? <här> Ja, vad finns det för föreställning? Ingen just nu <laughs> Sommarsetongen är lite mm. Se. Ja. Se. Men kanske mm. bara till hösten mm. mm. ja, ja. mm. vi, vi ju... Vilket datum <laughs> Ja, första första vi är inne i första september Jaha ja. ehm, Lattra vi ja vi, vi, vi återkommer, vi kommer vara ett tag här Vi semesterar här i trevligt ja. Så är det väl länge Semester är väl inte, men okej okay. <laughs> ja. Men vi vet vad lättare är i trevligt jag visst. Ja. Adieu! Jag har inte måste mm. jobba för att du ska Vi, mig. Ja. Tillbaka. Berätta för de andra. Fyll rapporten. Fyll rapporten. Fyll rapport. Under tiden så har vi andra spanat. Någon vatten, varit här ja vi har väl i skit kanske ja hm mm. ja men det måste ju ha varit händelser om ofta då för att få lite påsera sin hand ja. på öka nätter droppet tuller på så här. ja men det kan ju också ligga i att så att oops, shit och pluffs så ha men nu var bra Ja. ja ja ju vara en olyckshändelse som för han verkar ju inte vara var vad man kom in och är lite ledsen över det så kanske är väldigt nöjd med just det. Men vad, vad stod det här då? Det står ju bara liksom att det stod Particular experiments conducted by Montgomery Donovan in Malta Specifika experiment ja. Och då är det ju alltså desto bättre offer, desto bättre. Ah, is... Produktion. Så Han, han, han kan ha offer, det, ett par, tre stycken. Jaha. Och han kan alltså, någon som inte är så viktig, någon som inte är så viktig, och sen så. Oj, det här kommer att få Ja, om du förstår. Ja, ja, ja, ja, ja. Och sen så Oj, vad det ökar det nu? Ja, men det är så säg som en orkcenter mm. som och ja. dricker kommer vägen och blir moms moms moms munnen eller någonting ja. eller så där, vad vet jag. Eller så har han gjort det med flit med att ångra sig. Ja. Ja. Det var inte värst liksom. Tillfällig sinusförkylning. Ja. ja. Nej, men det finns jag har en... blivit lite galen av munsinusförkylning. Mm. Äh, mun. mun? Ja. Det i alla fall var mm. då när jag köpte huset. Ja. ja. Eh, eh ville eh... Beaut Steakhouse. Ett steakhouse. Steakhouse. Det steakhouse. Ja. Steakhouse. Hej. Kanske man skulle starta en sån skit. Uh -huh. Centralt mm. placerad. Ja, för just med speglar så så sitter. Alla sitter vända utåt så man hela tiden får titta ut. Man ser alla inåt. Ja. Nej, alla sitter och tittar inåt i speglar. Just det. Det, är <laughs> det i alla fall ligger upp på Ja, där är det jag har markerat på kvartan. så den lutar lite uppåt så, så det är ju längre upp. Mm. Norrut, nej, söderut du kommer. Desto högre upp kommer du. Mm. Mm. Så, ja, så, det, så det är ganska det då, så dumt så? det är mm. mm. ja large flåsar djurlikt ja, <laughs> ja. <laughs> <laughs> <laughs> just du jag tänkte att det var du som var på operan men det var ju service Nej, det var service. Lite... Det blir okay. lite schizofrent här. det är spilt indränkte service. Ja. <laughs> ja. Men du märkte att under hela den tiden som var det ju inte någonting. Nej. Nej. Det är sant. Nej. Det är bara vi andra som gör när vi är i närheten av, <laughs> av <hör> Ja. A large carnival is a hi. You must always got crazy. Idvad så jag. En tvärd ja, ja, en tvärd Var försiktig Blim Blim Här är blim Här är blim Här är blim, Herre blim. Herre blim. Eh, Huset hittar ni i alla fall rätt lätt Det är Få blim Flådigt är in i Norden så Det är ett townhouse Det sitter ju vägg i vägg Med andra hus då. Ja, okej Ett privat skol Ja, precis Ett swall of death <laughs> Det är dock ett eh, Högre hus Det är ett fyravåningshus En omkringliggande Okej okay. hmm. eh, Åh, oh, fy annars Tänk att smyga igenom igenom det går ju igenom genom hela huset. Finns det säkert några trappa. Dom omkring är två våningar. Ja, no, Lars flåsar extra mycket. Ja, men man ser det <höga> så. <laughs> <laughs> <laughs> och ni ser att ja, det finns ju en, en plats där man skulle kunna sitta och kuka mycket och spana. Mm. Jag tycker vi sätter oss där och kuka mycket lite. Ja, <laughs> ja vad som tidning man hör. Ja. <laughs> <laughs> Annars så skulle man ju kunna klätt upp på tak eller så om man vill kika på... Jag tror vi börjar på pjatsan och sitta och, och, och fika lite. Fika, <fika> tycker vi om. <också>. Ja, <fiken> ja. <fiken> det är en känsla. Det har varit spännande lite för dig. Det gick <fiken> inte så bra dock, men... <fiken> du lever fortfarande. ta <fiken> på Det är ett shadowing-test på den. För att eh, spendera en dag... Har du we... smälta in? Du menar att det, vi inte har någon av oss? Jo, jag har. Nej, ja, men då får du sitta. Jag har inte det heller. Nej, vi, Ska, vi... Vi... Ska vi säga att jag är här och Jack sitter på. Ja, mm -hmm. det låter som en utmärkt. Ja, vi fika och sen går vi. Vilket, ja. Ja. Och roll är vi fick ingen roll i den här <laughs> Vi fick det. Vi fick det. Jag har inte på varandra. Fyra eller höger. Fyra eller höger. Jag... Jag... Det är bara bonding i jag har spända två där då. Som jag har slagit ja. Sex var då. Åtta. Ja. <laughs> jag har in så att jag, en... En jag kan låta dig. Först det. Jo, det kan du göra. Vilket? 2 3 4. Ja men då var <laughs> jag kvar. Tar mig. Jag jag jag hör ett spelleftern hand så. Mm. Så. Mm. Ska vi gå till då? Men vi går tillbaka Eller ska till vi din... ta ytterligare en, en, en, en runda Vi kanske tar en liten stretching och se ser, men vi kan vi plocka kan, ta ja, Vi kan gå lite och se om vi mm. äh, ser någon. Köpa delikatessor. Sen så kan vi fixa med middag och så tills kväll och köpa lite vin och så här. Sen, så... Ja, ni å, lite... till det tycker jag låter som en fantastisk vin. Vår alkoholgås kommer ganska rejäl på det är Kanske inte det starkaste vinet vi köper, men Nej. vi utan nog i oss en hel del. Ja, så vi ser, ni kommer ju... Vi planerar middagen ja. Bra Jag är väldigt glad Säkert hittar fint telemiss ut i Ja men vi tänker oss lite italienskt här Så att vi ska nog fixa det här Vi bra. kikar Vi har äh. lånat förvåhållers kikare Det går bara vi öppnar väskan Ja, ja precis, ja. Ja. Ja, precis. Ja. Det, det är inget bättre ja. än bag of oil Lämpligt ja. ja. nog gjorde ja. vi det den här är inte alls så Det ligger till den om bazookan. <laughs> den är bazooki! Nej, kikare, <laughs> va? Har vi basukkas? Vi hoppas att vi kan gå och kikera hela tiden. warehouse var får ju det. Om vi sätter upp havbitsar på den sidan. <laughs> jag tror inte <laughs> vi behöver havbitsar. Bara att vi på Så här <laughs> är det. <laughs> så här så imorgon, alltså. <laughs> ja. där, ja. Ja, det är det i morgonen, de upp jag är. Ja, Ja, men det, vi har en kikare men vi använder den sparsamt för att inte mm. bli mm. uh, Ja, ni spenderar dagen där inte kan man säga. Uh, det ni observerar är att uh, här hålls gardinerna för alla fönster förutom på fjärde våningens uh, fönster mot framsidan. Fjärde våningens fönster mot framsidan. Då var där, uh, det där Det då då titta ut en man och titta ut med en kikare. Mm. Ska vi titta tillbaka på honom? Vinka. <här> Ungefär varje halvtimme sådär, så står den en man i fönstret och tittar ut med en kikare. Han kanske bara ska vinka till sin farmor på Ja, Eller titta nu och se om boten andrar upp till hamnen. Mm. vet man väl vad det är. Varje halvtimme. Mm. Ja. tittar inte neråt utan går ut, rakt ut. Upp havet, man tror. Mm -hmm. eh, kan vi se om det är han. Ni vet ju hur han ser ut. Mm, Sätt den där bilden, va? Nej, mm. det är inte likt. Det är inte likt. Jag ska Han är inte så liv. <laughs> eh, eh, ni började Ska se när det eh, ni er på dans Det, det är ganska en... så direkt När ni gick ihop så oh. mm. och black, alltså. så. Det är liksom innan lunch egentligen och via... <clears throat> eh, Det måste ju vara mm. Vi är väl inte, kanske inte sådär Jättetidiga Nej månaderna. Men vi I går ju trevligt på kvällen, och så är det inte länge. Ja, vi njuter väl av kvällsluften och sen så mm. Kanske vi sov länge. Ja, Men det kanske var ungefär lunchtid då, så ja, vi men... någon lätt lunch på Ja, kassan. det kanske vi gjorde på Pjatsen. Sen så kvappade vi. Tiden. <skratt> sen tog vi det <skratt> Nej, men nu ska vi planera. Nu ska planera den. Vi ska ju göra inköp och alla ja. hela den här... är klart man <skratt> Det är en ja, det Kan vi se någonting i riktningen Han tittar i kikaren så? Nej, han är mycket ögonat på mig. Tre är för dig typ. Ja. Jag gissar att man inte vågar titta på honom med sin kikare. Kan de möjligen få det så Man tittar i modning Ja, precis. Mm. Ja, vi kan riktna björnen som Framsidan är där. Mm. Så mm. Att tittar du? Så. Han kan inte spana efter... Det var härifrån lite. vi kommer när vi ja. vann här. Han kan inte spana efter en jätte eller någonting ja. mm. som, som, som... Som kanske heter elgen, så kommer hem efter avslutad näktaraffär. <laughs> mm. ja, vi vet ju inte alls om... Möjligtvis som... med här Donovan ja. och Och lovvis med pengar. Ja. Mm. Men inte blir han lyckligare av det. Han ska inte offra sin fru så där. Nej. För då kan att man få ett ryckande bananer. Jag tror <laughs> ryckande bananer. Men jag tror att ja. jag pratning. tror att, äh, alltså att ha ett spa nere i äh... hamnen? Hamnen. Jag bara vi är, vi är på Malta. Vi är på Malta. Okay. Vi, vi, vi hittade <laughs> ja. Dela Vega ja. i New York, och Long Island. Ja, vi hittade honom i sängen. Hitta nej, ja ska försöka med gitarlampan. Men eh, vi är ju lämnade honom eftersom att han de höll liksom bara på där på den vi här ville platsen. De vill inte dit folk. Nej. Så att de hade liksom ha alla som ville dit men ja. de hade ingen koll på nektar eller någonting. Så de är de liksom utanför hela den här organisationen. Och vi så tänkte vi, att det kanske är bra om de håller folk därifrån ja. så, vi, så, vi, så vi, vi tyckte att vi har större fula fiskar att fånga än, mm. än dem. Mm. Så vi skit i dem och lovar att vi inte skulle. CCN. Igen. igen varken du menar. Ja, det var han väldigt tacksam <laughs> Vi ja, vi, vi insåg sen att det var i innan han fick reda på att vi hade mördat hans vakt och, och alla fått hans personal att sticka och ta med sig diamanter. Och annat. Men ändå, nu är det ändå. sagt och sagt. Mm. Mm. Mm. Det, är, det är någon annans dagsproblem helt enkelt. Not My problem anymore. <laughs> Så nu är vi här. ska uh, spana efter en Montgomery Donovan mm -hmm. som ska vara uh, huvudorganisatör för produktion uten Ekta här. Mm. vi hittat han har ett laglokal här ute som är bevakad av beväpnade personal. Han mm. har ett hus här där Giacomo och uh, Salven just nu sitter och spana på. Mm. Uh, och, och så har han donerat mycket till Ja, donerat mycket till Hopan och uh, hans fru hans fru uh, dog misstänkligen sådär i vintras Sam alltså, kort därefter så ökade produktionen under nektar, eller runt omkring det datumet, kanske. Troligt. Trolig. Oh ja. Och nu just nu så ser de att det är en stormkar som de inte mm. tror är han som spanar ut på mm. det här hållet. Han äger en jakt också som heter Elgens. Ja, mm -hmm. Så vi, då misstänker vi att han kanske väntar på att jakten ska komma tillbaka. Mm. Mm -hmm. Sen stod det också i den här lilla spännande boken som några av oss har läst: Att det var något experiment som han hade utfört som visade att ett viktigt offer ger mer. Vad var det? Ja, större offer ger mer. Så att därför har vi självklart dragit slutsatsen att han har på något vis offrat sin fru och fått ut en massa näkta för det från någon mun någonstans. Rimligtvis runt Lokal. Tror vi kanske. Gissar vi. Mm. Nå, nu är jag med ja. mm. Oops, Det har hänt? Det tog oss bara två timmar att komma dit, men Men vi har ju ätit på vägen. Ja. Och eh, vi är under vi är under ja. i eh, det är vi är och Edward Blum, medborgare. Ja. Och eh, fru? Ja. Och ja. ja, och kusiner och eh, en torak. Ja. Och detta är innebär givetvis att de genast har satt spaning på oss. Absolut. Mm. Ja, det tror jag Vi har klar på hand som är oss. Det var en lång person. <laughs> en, en lång person. Vi tror det var en hand. Det vi vi är helt säklet. Det kan vara en kan. En lång horn. Ja. Något. E kan också ja. Ja. Vi spenderar dagen där och det är ungefär det Det är det vi får ut av det. Mm. Där sitter ingen och spanar Och i övrigt är förigt. Mm. Ja. Han e ser inte oss. Nej, ni Nej. lyckades ju med er. Ja. Vi smärter in så pass Vi Är proffs? Ska vi se här. Men ni sitter ju där i hey, superproffs. Mm. Super superproffs! superblack. Superproffs! Super super <laughs> hey, ja. Är ni ombräda? Ja, vi ska inte stiga här. Ja, var I was in black, I was in ex Vid femtiden mm? uh, Så körde upp en uh, bil En, en silvrig sak uh, Och det kliver ut uh, Sju män, sju män! Mm -hmm. Ilustri hattar. Jag ser bara clown. Nej nej nej, det är inte Mariah Carey man vill Det är inte det, är är ett helt jag är stängt. Ja, det var väl för sig, men ja, ja, fortsätt. Please. Please kan Och det går ut, ja, den sista som kom ut, om ni spanar, känner ni igen från fotot. Ah. Han är alltså inte på om och inte jakten har använt. Och sen kliver de i huset. Och sen rullar bilen iväg. <här> alltså det var typ en limotry. <här> ja, en, en sin alltså så låt Ja, jag tror ju inte att vi här oss så speciellt mycket just nu, på att utan bortoffs. För med folk. Men nu vet vi att han är hemma i alla fall. Nej, förlåt, det var fyra män som förutåt. Ah. <skratt> Och då säger jag, vad det hela? Fyra män inklusive honom då? Ja. No. Han var den fjärde. Three plus in. Missar mm. den fjärde. Ja. <skratt> Annars är det samma. Gå De ut och, uh, i bilen och går in i, huset. Gå in i huset. Så det är minst fem pers in i huset, men det har fyra våningar, så det kan vara hur många som helst. Mm. Ska vi. bara något mer, eller ska vi dra oss tillbaka och uh, omgruppera? Det är en rätt så stor organisation här som är. Mm. Som du sa, det är inte liksom bara. Det är inte så att vi bara kliver rakt in. Hej! Ja, ja, det är så blått. Det Nej. Lite över. skicka över då. det finns väl båtar för över <laughs> ja. att Vi kan skicka, skicka Giuseppe di Flotti. Ja. <laughs> så kan <laughs> ja, vi montera på en hawbits <laughs> på däck också Vad ja, ja, ja. ska jag göra och skicka ja. Vi skrev till Cecilia be om att hämta den gamla båten. Fast <laughs> vi har gjort båt också med Giuseppe di Flotti. Ja. Ja. Och, eh Giuseppe di Flotti. Och service så att det är ett bildäck. Men han var i 17 slåhatt. <laughs> Han fick en macka, men det kommer Sen Vi är spända lite, kanske. Vi är spända två. Spända 2. Sex. Fem. <laughs> Nej! Okay. Oh, oh, you wake shit. all Everything is fine. <laughs> But master told us to sense trouble. Maybe we should get the hell out of here. Maybe master is being asshole. Yes, but still. <laughs> um, I thought we had spawned. Yeah, now have here, in any case. we need to. Oh. Now we need to. I can't open the window here. What kind of password? We can't miss next to each other for too long. We should set it. Yeah, Ja, really bad. Yeah, it's really bad. Yeah, it's really bad. Yeah, it's really bad. Yeah, it's really Yeah, it's really bad. Yeah, it's really bad. Om de har kommit med precis Det är ganska så. långt ner till hamnen i och för sig, men borde, vad borde de ha de borde ha lagt till här då någonstans ja. ju, eller för det här är ju en ja. Men där står det någonting också landing place. Jag kan inte läsa vad det Ja, det kan inte läsa vad det står. Ah, okay. ja. okay. då... fisk i förrätt kanske oh, fisksoppa tror jag. Fisksoppa. Mm. Har du lång tid att promenera mm, ner lite. Alltså. Äh, nej, inte jättebra. Äh, men, men då tar vi en, en liten, ja. liten promenad ner lite mm, och, och, och sen går vi upp eftermiddag. äter middag. Och ja. bara kika, om det ja, ligger pasta. någon elegans ja. för kaj. Mm. Skulle vi kunna ta? Mm. Vilket vi kanske eh, vi vi kan mm. mm. där där är stämd att inte gör. i. Jag har en liten hamnpromenad. I mm. det Så romantiskt. Det är så, det är så bra. Och sen någon prägelighet. Romantiskt ja, det är kanske den sista tanken på de karaktärerna men och lägga lära fake it Lets faketera. Vi går i handen med att lite. Ja. försöker förs förs se ut som att det är lite romantisk <tryck> ja. promenad med i hamnen. Ja. Det är mindre upp Men ni ser ingen jakt som heter elegance Mm. Har någon annan att nedra? Stort, det ligger en fiskbot där. Han kom med bil ju. Han kanske har ja, lagt är... till här nere. Ja, och så kör jag runt. Mm. Kan man köra runt här uppe eller? Får ja. Får man kunna? Ja. Mm. Med, med, zoom. <laughs> Tänker jag. Ja, möjligt. På på jag funderade just på det att om det var så kort ut går så ja, att det var lite Som den det kommer söderifrån ja. Det är ju en... tänker bara att det är enkelt riktigt att många olika hål. Det går ju inte på östvästlig krytning gapa vi inte vi såg inte där det kör upp på gatan då? Nej. Nej. Nej. Så vi vet om den kom. kom... Alltså jag så alltså, <laughs> för lite medeljordta i telefon eller? Spiral. Nej, den och uh... när rullade sakta framåt bara bort från er så den körde hit kan man säga. Ja, okej, bara utom sin håll, ni är förgått den <skratt> <Ja. skratt> äh, Men om den inte ligger där, eh, jakten, så är ju visningen att den är där. Mm. Tysk på dig förlåtting. Jag tror inte att han är så sugen på i, i mitt Inte nu, nej. <skratt> men eh, ja, det finns inte egentligen något sätt att ta reda på det ikväll, just att vi går gå och käka middag. Ja. Och kommer vi med vilda spekulationer? Mm. Alltså medan vinet flödar Så räknar vi ut konspirationsteorier Och sen går vi äldre upp något Vi har kämpat ja. för att göra en italiensk Middag ja. Tredaktes ja. mm. mm. Det finns gott ingredienser Låt ja. höra eh, Ja. Något gott <laughs> <laughs> Och eftervent. ja. den jag vet ja, ja. inte Det är italienskt tror jag <laughs> ja. eh, Nej vi börjar med fisksoppa helt enkelt Men, men eh, jag, jag valde faktiskt Ett risling till det Ja, blir det nåt viktigt. Mm. Mm. Mm. Ja. Sen blev det, ju, det så blev det ju då en Det är slut nu för service här. Visar jag. Ja, nej, <laughs> ja. hade... Vi har gömt det, tror jag. Spänn där kassial. Ja. <laughs> ja, Så ja. <laughs> <laughs> <Fan på det. laughs> blev det då pasta med parmesan skinka och så och och, och, och, och, och sen okay. lite sallad till och sen så blev det en panacotta efterrätt. Med panna till efter ett. Men det satte vi. Ja. Italien vill ens vinna det när vi kan. äta. Ja, det smakar gott tror jag. men här det här ska är väldigt. Det slår Ja, Det blir mycket rester. Säg att livet var gott hela. Va? Ja ja, det var inget fel Nej men alltså ärligt talat så fan. Jag, jag, tror, jag, jag tror jag tror jag tror så här eftersom alltså <skratt> Lars definitivt som jag smaka allting och säger, jag smakar ju skit." Så slänger vi ut allting och sen så köper vi något till festen <skratt> <Jag> <skratt> ja. Fantastiskt vad bra jag lyckas ja. säga. Nej, Black eller Lars erkänner att det är självklart. Det är helvete helt enkelt. Vi ansträngde oss, <skratt> <Bästa> vi kunde Hur gjorde det <skratt> då? Men äh, äh, vi vi kämpar och vi försöker hålla service vissa ute köket till att till slut skulle dyka upp våra vin och så vi skulle steka i och allt det säkert. Det det, det blev ett totalt kaos. Ja. Men så huggsluksviter nu då hade han bytt ut hela vin vinet, och skulle ha den fina soppan Han bytte ut mot vinäger. Åh. Ja, hon sitter med en klitt då kan upp det också. Ja, sen lägger är det också. Ali och sover på balkongen just nu. Lalig hamstringshjulig. Jag vill göra några snarare kring Man skulle kunna säga att det är lite lätt inlagd. Marinerad bakgrund. Men jag vill försöka få igenom vatten i alla fall, för det är ganska varmt. Uh, ja, <laughs> ni innehåller vatten. ja Vi har lagt fuktiga bokar, inte fuktiga bokar. Jag <laughs> <laughs> det är ju det <laughs> Jag tror i alla fall att det blir lag om man Medan du inte det kommer det vara Nej, hon är tio Vi har hört Öppethusgruppen spela Eternal Lies från Pellgrain Press. Musiken kommer ifrån soundtracket The Eternal Lies Suite av James Semple, Marianne Fisher och Jaisa Varona med Mike Thor. Ni kan hitta soundtracket på pellgrainpress.com För mer information om Öppethusgruppen och våra andra podcasts, besök monsterworld.se Denna podcast är inspelad under en